Idag så är det onsdagen den 28 augusti 2024 och vi samlade Patrik, jag och Martin och ikväll har jag bjudit in en, gäst, en, en, en återkommande gäst som är Cecilia Strandevall. Välkommen Cecilia. Tack så mycket. Mm. Ja, hej. Välkomna. Ja, är det är kul, kul att ha dig med igen och jag tänkte att jag ska lämna över ordet till Patrik så att du kan kan driva den här intervjun och så alltså, håller jag mig lite mer i baken och kan ställa lite frågor eftersom det här är mer ditt expertområde kan man väl säga. <laughs> så, ja, äh, kanske det. Ja. Jo, ja. Jag, jag har ju tittat på medicin i många år och det, det är ju någonting som du ha, har tittat på också mm. mycket Cecilia. Och, och jag gjorde faktiskt så att innan den här eh, podden så, så lyssnade jag faktiskt på eh, det avsnittet vi gjorde förra gången nu var här eh, Cecilia och det var den 14 mars 2022. Och det var, det var väldigt intressant att lyssna på det avsnittet för att eh, det, det det blir det är ju liksom ett slags foto i tiden. Och det, det var ju väldigt konstiga tider då. För det var ju precis när det här med vaccinpass och såna här grejer började rulla sig ut. Va? Mm. Eh, men eh, jag tycker det, det var ett, väldigt bra avsnitt vi gjorde. Jag kan verkligen rekommendera att uh, man går tillbaka och, och lyssnar på det. Uh, för det, det var verkligen uh, det, blev, det blev superbra det avsnittet tycker jag. Det enda som jag inte gillar med det då, det var titeln uh, att uh, vi kallade, vi kallade det en covid-influencer. Och, men det, det får ju Martin stå för då, för det är ju hans <laughs> rubrik på det avsnittet. Jag, um, jag vet inte riktigt vad det är. Kom ja, man ska göra en klatsch rubrik som fångar, fångar lyssnarens intresse, så det det. Men vi, vi får komma överens om <laughs> en bättre, bättre rubrik. Ja, du blev rubricerad ja. en covid-influencer då, Cecilia, eh, den gången. Jag vet inte hur det stämmer. Men jag skulle vilja liksom ko koppla till det avsnittet och... Du berättade ju då eh, din, liksom, eh, ja, hur, hur, vad som hade hänt då. För du hade, liksom, du hade tittat på det här med, med, med covid och, och, och vacciner. Och då hade du bestämt dig för att nej, jag tänker inte eh, vaccinera mig då. Och du var öppen med det eh, valet då. Men mm. i det så visade sig då att det var inte riktigt okej. Okay, och du, och du eh, började göra eh, YouTubes-videos då. Då du väldigt neutralt liksom, eh, presenterade allmänt tillgänglig eh, information då från Folkhälsomyndigheten och så vidare. Då. Men det påverkade dig väldigt konkret. Du var ju engagerad i, i Centerpartiet då. Men eh, plötsligt så... Eh, Gick inte det för sig att, att du var det på grund av detta och på grund av att du engagerade dig i det här? Eh, kan du berätta lite om det och kan du berätta liksom också hur, eh, hur din bild har, om din bild liksom av av ja, vad ska man säga av media och verkligheten har förändrats ytterligare under de här två åren som har gått nu? Mm, alltså det är så intressant nu du tar upp det så här. Det är som att göra en tidsresa tillbaka och allt känns ju bara som en... En, en dröm liksom. Eller en, eh, en dålig film på något vis. Det här var ju precis i början av min vakenresa. Eh, som du säger, det var mitt i de här vaccinpassen. Jag vet att det var min kamp då. Jag skulle liksom stå upp för att hallå, det här är inte rätt. Eh, så, och jag var mitt i det där. Och jag höll på att engagera mig, vet jag, i det här nystartade partiet Mord. Och jag eh, fick fram att jag skulle kunna göra någon inverkan där. Och, och sen... Ja det känns ju som en evighet men det är ju inte så länge sedan då. Det är alltså två och ett halvt år sedan ungefär. Och sen har, har man ju, ja man har fått göra sin vakenresa helt enkelt. Den började ju där kan man säga. Eh, och det har ju tagit en, eh, ja till spännande platser eh, minst sagt. Jag var ju, nu ska vi se, jag fick ju mitt första barn 2020 då. Så hon var ju två vid den här tiden. Eh, och det här var nog en drivkraft i mig lite grann. Ni vet själva kanske att när man får barn så någonting händer igen. Det är som att eh, jag måste göra det här för mina barn. Det är någon urkraft i det. Eh, och sen så höll jag på ett tag där och försökte som sagt med hjälp av partiet Mord göra någon slags skillnad. Men det kom jag fram till eh, för ett år sedan ungefär. Det är väl nu en bit in att det är svårt. Det är jättesvårt att försöka göra någon skillnad i... Alltså tanken var god och är fortfarande god men jag kände att jag la ner så mycket kraft och energi på något som jag insåg inte gör skillnad i slutändan. Alltså det, det är, det har varit lärorikt dock för att det här att starta ett nytt parti och vara ett så pass litet parti och försöka bryta sig igenom. Alltså det har ju lärt mig hur mycket som helst om det politiska systemet och jag har insett att det är jättesvårt svårt för små partier att ta sig fram. Det är de stora etablerade partierna som kommer få eh, både rampljus i media och, och på annat sätt bidrag och så vidare av staten. Alltså det, det är näst, till, näst om möjligt skulle jag vilja säga för små, små partier att ta sig fram. Så att jag började väl känna med tiden fasen vad mycket energi tid jag lägger på det här. Alltså min Vision var ju att, att förändra världen på något vis via partiet Modo eh, till det bättre såklart, det vill ju alla. Eh, men jag blev väl till slut lite tömt nästan, ska jag nog säga, för att på energi, för när man lägger så mycket energi på någonting och till slut kommer fram till att vänta, det här gör ingen stor skillnad ändå i det stora hela, så är det lite som att eh, det är ett till klimax <laughs> helt enkelt. Mm. så att jag valde sen att lämna det och så tog jag en paus från allt jag loggade ur alla sociala medier eh, och där fick jag någonstans se, nu blev jag gravid med barn nummer två så att det kom ju lite lämpligt ihop med en föräldraledighet och här fick jag verkligen tid att tänka, jag zoomade ut och funderade mycket på vad ska jag göra nu med all den här kunskapen, insynen och allt vad det innebär liksom att Vakna upp till, till hur systemet fungerar. Vad ska jag göra med detta? Ska jag, bara, jag gick länge i tanke så här: Ska jag bara strunta i allting och gå in för min familj och mina barn och bara leva för varje dag och här och nu? Och jag gjorde ju detta i ett år då, eh, men kommer ju fram till med tiden att så här, det är någonting, jag kan inte beskriva det: det är någon drivkraft eller någonting i mig som bara så här. Jag kan inte bara sitta och titta på. Det går inte. Det är helt omöjligt. Och även om det var jättehärligt, för att jag måste säga att det året var helt underbart. Så som jag njutit av livet eh, då, det, det, det är så slaget. Alltså. Men tankar som ni vet så här: Okej, okay, om jag bara struntar i allting, vad, vad lämnar jag över till, till barnen nu? Alltså, är det ansvarsfullt? Eh, och om alla gör så, om alla vi som har, vad ska man säga ja, vaknit jag hittar inget bättre ord om alla vi struntar i det som är och bara går in för oss själva och, och våran lilla familj vad blir det av världen då? Jag tror att det är, alltså det känns ju som att vi är i något typ av paradigmskifte eller något i den stilen, det är otroligt mycket saker som kommer upp till ytan nu och det finns en mening jag tror att vi alla har våran roll i detta och jag kan väl någonstans känna att det här är min roll då. För att det bara kallar på mig. Så att eh, hur mysigt det än var att gå hemma och vara mammaledig och baka bullar och måla teckningar. Och så kände jag att eh, nej, det, jag, vill, jag vill något mer. Jag vill försöka gö göra min del eh, i den här eh, vakenrörelsen. Så att nu är jag tillbaka mm. igen då. Mm. Ja, välkommen. <laughs> ja, men det, och jag, och jag, jag tänkte på det också när jag lyssnar på den här SCB eh, 94 och, och, och jag menar det och jag tittat på den här videon så där, jag menar jag får ju verkligen intryck. Du, du, är en, du är en människa med ett, ett samma samhällsengagemang, liksom. du vill engagera dig. Och, och jag håller ju verkligen med dig i det när du säger för barn och så. Jag menar jag har, jag har också barn. Och jag vill kunna säga till dem liksom att ja, men vad gjorde du pappa när världen brann? Liksom? Ja, men jag gjorde det här och det här, titta. Liksom. Ja, du, kan, du kan lyssna på de här Radio Kiborno eller någonting. Att man, att, man liksom, att man gör det, att man gör någonting. Jag tror att alla känner ju det, liksom, att man, man behöver ju och man bör ju göra någonting. Men sen så är ju också frågan vad man ska göra. Och du eh, har ju engagerat dig eh, politiskt då. Och det är ju någonting som, jag, menar, det, jag, alltså, jag tycker det att, och det är väldigt viktigt speciellt i sådana här tider att, att äh, människor engagerar sig i samhällsutvecklingen då. Men, men det här med, med politiken, det har man ju börjat förstå då. Det, det är ju lite en, en, en, kan ju bli en energikjuv då. Och systemet är ju så riggat då. Och jag har liksom kommit nästan till det att, jag tänker lite sådär eftersom systemet är så riggat då, eh, det politiska systemet och det är eh, samarbeta med propagandamaskineriet, det vill säga massmedia då. De väljer ju vilka som ska få något utrymme där som, som, som kan så att säga, påverka människor och, och man får väljare då va? Så jag känner lite nu, nästan nu som att, att gå och rösta då. Att göra sin demokratiska plikt då, Som man nästan har fått lära sig sedan första klass i grundskolan. Att man ska göra då. Det blir nästan nu som att jag då legitimerar man. Att bli styrd av ett korrupt system. Då, då ja. säger man att det, det, här, det här är okej okay, liksom. Mm. Ja, men, jag men... kommer att rösta blank nästa gång. Alltså ja. och det här är ju... Precis som du sa och som du var inne på förut är att alltså, jag har ju alltid sedan tidigare, sedan innan 2020 då, haft en stor tillit skulle jag vilja säga till systemet. Jag har haft 100% tillit till eh, våra politiker som individer och det politiska systemet som sådant. Våra myndigheter, public service, allt detta. Eh, så att det har ju varit, alltså den här resan som jag har varit på, de senaste fyra åren, från det då, från att vara engagerad i centerpartiet här i, i på lokal nivå och så vidare, då, till att idag går rösta blankt och förstå att det spelar ingen roll vad jag lägger min röst på, för att det kommer bli samma slutresultat i slutändan. Det har ju varit det största uppvaknandet skulle jag vilja säga. Jag har nog alltid varit lite skeptisk mot eh, nyheter och så. Det tror jag vi var inne på på förra avsnittet också. Eh, men jag har inte förstått att. De, att det vinklas så som det gör jag har liksom ändå trott att okay, men de levererar en en opartisk bild liksom. men varför jag valt, varför jag då valde att ta avstamp det vet jag också att jag pratade om sist från nyhetsflöden och så vidare det var ju bara att jag kände att det bara det är bara negativt och det är bara samma veva och någon är skjuten där och någon är våldtagen där och hit och dit och väldigt hela tiden trygga våra rädslor liksom. Um, så det hade jag ju kanske innan börjat ta lite avstånd ifrån. Men jag hade ju inte insyn att, att informationen vi skulle få skulle vara vinklad eller osann på något vis. Så det har ju också varit ett uppvaknande. Uh, och ibland, alltså ska jag vara ärlig med er. Ibland kan jag känna så här. Fan vad skönt det var. hade varit att gå och lägga sig en kväll. Och somna och vakna. Och så bara inte komma ihåg. Eller liksom bara inte veta. Uh, eller... Men så känner jag någon styrka också i att det är jäkligt mycket som kommer upp till dita nu. Och vi är många som eh, tillsammans. Liksom. Det känns verkligen som att vi, är, eh, vi gör allt det här tillsammans på olika sätt. Eh, försöker förmedla de här grejerna. Och det börjar liksom sakta men säkert, en efter en, börja så här, mm, okej, okay. kanske ligger något i detta. Och nu när man tittar på de här jättekorna. Om man kollar över bort i USA, Joe Rogan och Russell Brand och alla de här. De håller på att konkurrera ut liksom vanlig mainstream media. Så att det, är ju, det är ju någonting som, som kommer ske. Det är ju ett stort skifte som kommer ske tror jag, med tiden. Sen kanske vissa kommer förbli eh, trogna till systemet. Liksom. Eh, antagligen med största sannolikhet. Men eh, jag tror att vi börjar närma oss en breaking point alltså, där majoriteten mm. snart är. Eh, jag har satt igenom det. Definitivt. Om man tittar liksom, eh, lite längre sådär. Jag, jag, jag har ju var, jag menar, jag började titta på det här med medicinen. Då. Ja, det gjorde jag redan typ 2010 någonstans. Va? Men sen så vaknade jag upp kring det här totala mediebedrägeriet då, någonstans eh, 2017. Och det var ju då vi började podda också. Jag och Martin. Och då var det, ju, det var bara en röst i öknen liksom. Det var ju ingen... Som var inne på de här sakerna. Men sen då mm. 2020. Och, och med, med coronan så här. Då, då, då började ju hända grejer liksom. Då såg man ju det. Och nu. Och det har ju liksom bara. Ja, snöbollarna bara börjat rulla och rulla och rulla liksom. Så. Det, det, det kommer ju definitivt att hända någonting, eller det håller på. Liksom det, det, det här är ju något pågående. Liksom. Det här är ju, en, det här är ju en, en, en pågående apokalyps. Och när jag säger apokalyps då, det är ju intressant också det här med orden och hur man förändrar betydelsen på dem. För att originalbetydelsen för ap apokalyps då, det är ju stort uppvaknande. va. Det är ingen, ingen katastrof eller undergång utan det är Great Revealing som apokalyps och sen jag, jag skattar lite Cecilia, när, när du säger det här liksom att ja men kunde jag inte få somna och bara vakna i, i det gamla för så kände jag så många gånger i detta så. Jag, jag kände mm. lite som han, vad heter han, Cypher eller någonting i den här Matrix-filmen liksom man bara, ja, ja jag, jag vill jag vill vakna upp och jag vill ha ett, bo i ett bra hus och jag vill inte komma ihåg någonting om mm. det här ingenting ja. så jag ångrar mig, jag tar det andra pillret <laughs> ja Nej, och, sen, och sen en annan grej då, och det, och det har väl säkert du börjat uppleva nu då i det här uppvaknandet, då märker man ju det liksom, man, man försöker ju hitta nya liksom, mediekällor och sådär då, och man börjar lyssna på andra då va? Men sen så börjar man märka att, men vänta lite, den här, han, han eller hon säger ju inte hela sanningen heller. Det, det, det, varför är det så va? Eh, och... Och det är väl hela tiden det de vill få till stånd då. de vill få till ett så att säga begränsat uppvaknande eller de, de, vill liksom, de vill försöka hålla bollen så mycket som det går då, va. Så det, det... Ja, jag, tycker det, jag tycker det är jättesvårt alltså. Det är en djungel, ja. en djungel av information och ja, man får liksom försöka sorla i det där och alltid vara kritisk, Det är väl det. Alltid ha ett kritiskt sinne till vad man än läs, läser. Eller lyssnar på. Eh, och sen eh, ja, inte köpa saker rakt av. Fundera, grubbla. Lyssna på flera olika kanske personer. Eh, och så lyssna någonstans till någon intuition igen. Liksom. Eh, och försöka såla i allt det där. Och ibland så tänker jag också så här. Man kanske också kan acceptera ibland att alla svaren. Jag måste inte ha alla svaren på allt. Jag måste inte veta vad den absoluta sanningen är. Om det ens finns någon sådan. Jag brukar liksom försöka själv att verkligen zooma ut ännu mer i att så här, okej okay, det kanske är så här eller så är det så här. Alltså om vi tar ett exempel, om vi pratar om cancerteorin till exempel, den här genteorin. Ja, det kanske är så. Eller så är det inte så som Dr. Thomas Seyfried är inne på att det är en metabolisk sjukdom istället. Det kanske är så. Eller så är det på ett helt annat sätt, ett tredje sätt som vi inte ens har tänkt på. Eller som vi inte ens vet om för att det är ännu svårare för vår fyrkantiga hjärna att greppa. Mm. Så jag försöker hela tiden <laughs> ha med mig det där liksom utzoomade perspektivet. Alltså det är alltid intressant tycker jag att dyka in i olika teorier. Och en del grejer så kan man ju ändå resonera mer med en teori än en annan. Men jag brukar alltid, liksom, ja, som sagt, ändå försöka ha med mig det här: att ja, även om jag resonerar mer med den här teorin, så kanske den stämmer delvis. det kanske finns bitar här som inte finns med. Ehm. Och, och likadant om man pratar om, om en virusteorin, som du var ju den första <laughs> som nämnde för mig. Och då vet jag, det jag tror att vi pratade om det lite i, då när jag var här sist i podden. Mm. För jag tror att du tog upp det och att jag var sådär, ja, vad är det ungefär? Mm, ja. <laughs> mm. Och sen har jag ju eh, grottat ner lite detta och själv eh, haft en intervju. Han har väl varit hos er med va? Tror jag. Mm, Daniel Reuters, ja. Hade du. Ah, ja, precis. Just ah. det, men jag, jag, tänkte, det så för att jag tänkte att det vi, liksom, det vi verkligen ska gå in och, och, och tugga på sen. Det, det är ju det här med medicin och hälsa då. Mm. Men eh, jag tänkte bara först eh, innan det, eh, mm. och, så, jag, menar, det, det jag, jag ser det här som du säger liksom, och, och när man vaknar upp det är ju också väldigt typiskt så här, och det, det hände ju mig flera gånger också att när man, menar, vi har en viss eh, världsbild och när vi upptäcker att någonting i den inte stämmer då tenderar vi ju att, att liksom, då, då måste vi ju liksom få, Ändra vår världsbild och fundera på hur är det är egentligen då om, vi, om liksom en del av den rasa. Men då har vi alltid en tendens att plocka det som i alla fall ligger na, det som råkar ligga närmast. Den bilden vi redan hade. Mm. Och på något sätt så verkar det som... För, för jag menar, man märker ju det att det, det finns ju så många eh, idéer och förklaringar, eller hur man ska säga, vad som... som som ligger lite närmare men sen så när man och så tar man till sig dem. Men sen så när man börjar titta på dem så, nej men vänta lite. Det här stämde ju inte heller då va? Så att man långsamt så, så liksom går man framåt i detta då. Och får liksom ja, plocka ner bit efter bit av, av eh, den här världsbild man har hela tiden då. Så jag tänker på innan... Det, är ju ändå någonstans att, precis som du säger, att ändå kunna lyssna in en annan teori. Mm. Att liksom, sen om den teorin kanske inte visar sig att stämma till 100 men att överhuvudtaget ha den kapaciteten att okej, okay, jag kan lämna den här teorin, eller den här, eller lämna, men måste man kanske inte göra, men den här måste nödvändigtvis inte vara helt sant, som jag har lärt mig från barnsben. Och liksom utforska en annan teori och se var man hamnar någonstans, det är ju ändå steg ett, tänker jag, i det där. Mm. Ja, nej men precis. Nej, så jag tänkte att vi, vi, vi dyker in på det här med hälsa. Men innan dess så vill jag bara fråga. Liksom, för som sagt, det var ju två år sedan och du, du hade en viss. Är det någonting i din liksom, världsbild eller sätt att se på världen och, och hur det funkar och så eh, som har förändrats och som inte rör sig direkt kring medicin och hälsa? Du, vet ju, du, du kanske har lyssnat på Radio Kuban och vi har ju Vi har ju en del. Eh, vilda idéer eller tankar eller man ska uttrycka det om, <går> om <går> hur media fungerar och, och vetenskap och, och, och annan vetenskap förutom den medicinska då. Ja, alltså jag skulle säga att inom de allra flesta kategorierna inom de allra flesta liksom, vad ska vi kalla det ämnena, eller så har jag ju för det är ju det som ni säger när man börjar med ett ämne så, och, och liksom öppnar upp tanken för vänta, aha okej, det kanske inte är så här som jag har lärt mig då kommer ju nästa tanke, men vänta lite nu om det här inte är så som jag har blivit lärd i hela mitt liv det här då? Eh, så att det här blir ju bara som ringa på vattnet liksom. det är ju alltid från ja men historien den är ju den skriven, liksom, den är ju skriven av innan all okej, vad innebär det? Eh, till liksom eh, religion, bibeln, hur har man skrivit om det år efter år till, alltså det det, det, det minnar ut i allt i slutändan bankerna, systemet där pengar, det har jag heller aldrig funderat över innan liksom um, alltså det här går ju anen, anen, an, det är ju verkligen så att man känner ibland att man är i filmen The Matrix mm. <laughs> det är ju ja, liksom det är alla, Nej, den, är, den är märklig i det, den filmen när man om man tittar på den säga, från det perspektivet då, hur, hur mycket sanning den egentligen berättar då mm. eh, för när vad är han eh, heter han Nio men vad heter han egentligen? ja så han den andra vad är den heter, eh, han, eh, ja. vad heter ja. han ja, och Prometheus eller någonting sånt där. Yeah. Mor ja, just Vad sa du? Morpheus heter han. Ja, just det. Morpheus, ja. Tack. Mm -hmm. eh, när Morpheus eh, liksom visar Neo Matrixen första gången då. Ja, men då sitter mm. de framför en gammal tv-apparat. Och, och, och liksom pratar om det här va. Och det är ju precis det som är Matrixen liksom. Det, det är ju tvn. Det är ju allting vi... Liksom, vi har blivit visade genom media då. Man har ju byggt upp liksom en, en, en, en Matrix på det sättet då. Och sen så är det ju liksom också. Nios för, första reaktion bara. Nej lägg av. det. Han, han, liksom, han får ju en chock då. Och, och, och palla inte med det här liksom. Och det är ju den reaktionen man mm. själv får. Eh, I början också. När man börjar se det här. Mm. Och, och, ja. Det är många filmer egentligen. Som är väldigt symboliska. Skulle jag vilja säga. Ja. Eh, verkligen Precis så när man, om man liksom Vaknar upp i det här Och, och börja, så kan man börja titta på filmerna med, med de ögonen också Men sen är det ofta så jag menar och, och, och Med hollywood då Vilket ju är den mesta filmen att De innehåller ju alltid Någonting propagandistiskt Också va Och det gör ju även Matrix då eh, Vet du vad eh, I Matrix Som är Nej berätta det är ju när Aiden Smith han jämför ju mänskligheten med ett virus gör han någonstans i filmen. Han uh -huh. alltså säger att människan ja, är, är ju klart. som ett virus då. Och det tänker jag och det är ju lite sådär som man gör i Hollywoodfilmerna och i propagandan då att då har man ju de här myterna och bilderna och så, så ingår de som en självklar del i handlingen då va? Och då, då liksom då fastnar ju de. Ja men det här är ju självklart liksom. Jag menar, agenten han hittar skurken med hjälp av satelliter eller vad det nu är. Va? Och, och, och jag, jag tror att många historiska händelser som, som det finns anledning att ifrågasätta då, som, som eh, eh, ja Titanic och mycket annat då, de, de, alltså de gör ju väldigt gärna Hollywoodfilmer eh, anser jag om, om myter som ska finnas i vår värld. liksom Så Ja. ja, det är ju också en del av uppvaknandet. Hollywoods eh, påverkan och Disney och hela det här. Hej mm, mm. Ja. Nej, det, det, är ju, det, det är ju med hjälp av media och eh, utbildning då. Som mm. man har gjort det här väldigt mycket. Man man, informationen. Man ja, informationen ja, och, och kontrollera informationen, ja. Och, eh, och i förra podden så sa du det att, att du, du minns vad din historielärare sa historien upprepar sig uh, och, och det kan man ju se i detta också att, att uh, menar, det, det vi så att säga har råkat ut för nu eller, och det, det har väl skett i varierande grad i alla tider uh, men, mm. men menar, det är ju som, uh, som kyrkan uh, förr i tiden då alltså mm. ja, folk var tvungna att gå till kyrkan och så mm. fick de sin världsbild där då mm. av prästerna va? och, mm. och det, det är ju samma sak som, som, som nu då fast nu får vi det via, via skola och, och media istället då. Ja alltså egentligen kort och gott så blir ju alltså, sammanfattningen av hela den här vaken eh, resan är ju att det är ju egentligen propagandans inverkan på oss människor och hur litsida vi faktiskt är. Och som Per Shapiro sa när jag intervjuade honom. Att eh, nu vet vi ju. Hur, hur, varför det hur det kunde hända. På andra världskriget. Alltså man har alltid tänkt så här. Hur kunde det ske? Hur det nu än var. Men just att. Ja men nu vet vi ju. Och det har ju varit. Det har ju varit absolut största uppvaknandet. Att få liksom en förståelse för vilket jäkla verktyg det är. Information. Propaganda, det här nyhetsflödet som rullar. Eh, och så har man då experterna inom respektive område som berättar för oss hur det är hela tiden så. Eh, och hur, hur otroligt lätt kontrollerade och manipulerade vi är, Och hur lätt det var att ställa människor mot människor. Alltså familjer blev ju ovänner. Vi ville inte ses på jul eller... Ja, det var, Alltså det... Kommer jag ju, det, det är ju någonting man verkligen kommer ta med sig. Och förhoppningsvis nu när det är så många som har vaknat upp till det här faktumet. Så lär vi våra barn det här. Printar in dem i huvudet för dem. Att, mm. att lyssna inte på skiten på tv. Stå att det inte händer igen. Mm. Nej, nej, precis. Vi... Ja. Nej, jag brukar säga det att vi, vi, vi förlorade många i covid. Och de flesta av dem lever fortfarande du vill säga att liksom precis det här, splittringen liksom. Att, ja. ja, men okej okay Cecilia, jag tänkte då, då, nu tycker jag att vi går in på det här med, med, med medicin och hälsa. För det, det vill jag verkligen prata med dig om. Och jag tänkte om vi börjar så här. För du postade en, en, en video som jag tittade på som jag tycker var väldigt intressant. Och, och det är kanske... Främst hade man att göra vem det var som, som hade gjort videon då. Och det var den här eh, Take Karlsson-videon då. Eh, Take Karlsson, mm. han är ju en amerikansk eh, journalist eller, eller eh, tv-ankare. Eh, som, som han hade jobbat på eh, Fox News i många år tror jag. Men så fick han sparken därifrån och så, nu så kör han, kör han sitt eget då. Och han hade två stycken... Eh, två stycken gäster där som heter Kelly och Casey Means och de hade skrivit en bok och eh, eh, ja, jag tänkte vi, vi, vi kunde börja lite där men innan vi börjar med det så skulle jag vilja bara fråga dig först eller att vi, om vi säger så här att vad för jag tror att nu, nu ska vi prata mycket, väldigt, väldigt mycket om vad som är dåligt och fel med medicin och hälsa men jag tänker att om vi börjar i den änden och om om eller om vi frågar oss vad, vad är bra med den medicin och, och hälsovetenskap vi har idag? Finns det något som är bra med den? Mm. Är det? Bra grej att du börjar i den änden. <skratt> För det blir så lätt att man bara pratar om att allt är skit. Ja. Eh, det är klart att det finns bra grejer. Jag tycker att Hanna Åsberg är en intressant person. Hennes jobbade jag ju nära eh, när, jag, när jag var engagerad i partiet Mord. Hon är ju specialistläkare eh, som åh, försöker väl också komma ifrån sjukvårdssystemet så som det ser ut idag. För att hon har också insett att det åh, vi ska komma in på det som sagt. Men, men mm. hon brukar ju säga det. Alltså alla akuta grejer. Och det sa ju även hon i den här intervjun. Där är vi outstanding. Har du brytit en arm eller du behöver akut, en aorta spruckit och du behöver Alltså där är ju. Sjukvården, fantastisk Och det hade jag ju alla dagar. Jag går ju inte med en bruten arm till en homeopat. Eller liksom. eh, så där är de ju fantastiska. Men vad gäller egentligen allt annat. Mm. Så, så är ju sjukvården sjukvård och inte friskvård. De, man botar mm. inte patienter med diabetes. Man botar inte patienter med kronisk smärta. Man botar inte patienter med MS och så vidare. Automina sjukdomar och allt det här då. Eh, så visst finns det, en, alltså, bara som en sån sak nu för att liksom lyfta någonting när man är tacksam för vården. Eh, Vår dotter här, ett år, hon fick ju feberkramper innan sommaren. Eh, då är man jättetacksam för att jag kan ringa en ambulans och de är hos mig på två minuter. Och eh, i den situationen så vet ju inte jag, nu hade vi läst på lite om feberkramper för att Simon hade det, min man hade det när han var liten. Och det är ju oftast inte farligt och det går över av sig självt och sådär. Men i detta fallet gick det inte över. Det gick fem minuter. Det gick tio minuter. Det gick femton minuter. Det gick inte över. Och till slut, för ni vet hjärtat står ju pulsen är jättehög i ett anfall. Och till slut kan du ju faktiskt få dålig syresättning och så vidare. Och det kan ju i värsta fall leda till enskador. Då är jag jättetacksam för att de kan sätta in krampavlösande i henne mm. och kampen kunde sluta. Eh, sen, är både jag och min man är så där, vi vill ju undvika läkemedel all möjliga mån det går. Eh, de tyckte att vi var helt dumma i huvudet för att vi inte hade gett en då. För att vi ger inte barnen Alvedon om inte feber går över 40 grader. För att vi vet ju att feben är där för att hjälpa. Eh, men det här är ju jättesvårt att ta med en läkare. Är jättesvårt. Och sen så vi var inne för vi åkte ju in, man gör ju det med så här små barn och så pratade vi med den här läkaren eh, som var där då eh, på nattpasset. Så visade det sig att nej, det har ju visat sig då att alvedon förhindrar ändå inte eh, feberkramper. Eh, utan tar du alvedon så kan feberen gå upp sen alvedonen går ut och då kan du likväl få en feberkram. Så det finns inga inte en enda studie visar sig på att feberkramp motverkar eller på att Alvedon motverka feberkrampar. Och det här hade ju vi ju såklart läst om. Men det är så svårt ibland när man möter vår personal. att så här, Som att jag typ vet bättre än en sjuksköterska som kommer. Det blir ju jättekonstigt. Liksom. Så man kan ju hamna i en del konstiga situationer. Men, men hur som helst så är, var vi ju superglada för att hon kunde få kampa och lösa eh, Och det finns ju andra gånger man har varit jättetacksam för vården. Och nu mm. har jag peppar peppar inte behövt ha så mycket kontakt med vården. Men, men absolut, självklart finns det bra delar och framförallt den här eh, akutdelen tycker jag när jag har Nej, skador mm. ja, men precis, där, där är också liksom traumamedicin ja visst, det funkar och det är bra, och sen så skulle jag också vilja, liksom innan vi går över till den andra sidan så, att säga, så skulle jag vilja också säga det att, att jag ser och tror att nästan alla Människor som är engagerade inom vården, de vill väl. De, de ja. vill göra ett bra ja. jobb. Men, men det vi, problemet vi har Det är ju nästan till hundra procent ett systemfel. Att, att man, alltså De inom vården får en felaktig utbildning, och sen så lever man liksom i, så får man den bilden, och så försöker man göra saker. Utifrån ett, ett visst paradigm då. Men, men det stämmer inte. Och då blir det inte bra eh, ofta då va. Men sen finns det ju några eh, som jag eh, aktivt ogillar och som jag tror eh, gör sig eh, lite dummare eller oskyldigare än de egentligen är. Och jag tänker till exempel vi har den här, den här vaccinprofeten vad heter han? Matti Sellberg. Som, eh, och han hade ju ett eget eh, vaccinationsföretag då liksom. och han, han hela tiden så fick han då vara expert i tv och, och, och prata eh, Galmatias om eh, hur att det var så bra att vaccinera sig och man skulle göra det igen och man skulle ta booster och, och han kommer väl igång igen nu antar jag eh, nu när det ja. är någon av den här op, opfebern, eller vad det kallas. Ja men han har ju en direkt jävlig situation och han är ju intresserad av att tjäna pengar på sina vacciner. Det är ju jättetidligt mm. men det var bra att du sa det Patrik för att jag mm. håller verkligen med dig. Personalen som jobbar inom, inom sjukvård är ju där av helt rätt anledningar antagligen. De vill ju hjälpa människor, de är bara skolade i ett trasigt system. Mm. Och så har man hundra tillit till den utbildningen och till det systemet man är skolad i. Så det är ju snarare det, precis som du var inne på, som är felet. Men alltså, när jag har haft kontakt, oavsett när man har fött barn eller vad man har gjort, så har vi alltid träffat fantastiska människor som är de mest mm. eh, omtänksamma there is. Liksom. Mm. Eh, och sen som du säger, absolut har man stött på en och annan, inte minst på, i tv-rutan, <laughs> ett och annat rötteg. Liksom. Men de allra flesta är ju fantastiska människor. Mm. Nej och sen så var det som du var, inne var lite på Martin när, i det här förra avsnittet och det är ju lite så att säga men det blir, man, man har byggt upp något, ett liv kring någonting, skaffat sig en utbildning i många år då, va? och, och, och vad ska en virolog göra om det inte finns några virus? Ja då får han, då får han ställa, steka hamburgare istället va? Det, det blir ju liksom en väldigt lång väg att gå då om det verkligen skulle vara så att det stämmer att att det man har utbildat sig till i många år eh, egentligen bara är en, en, en pseudovetenskap då. Och jag är väldigt glad och tacksam att, att jag själv inte är i den sitsen. Eh, ja. Alltså på tal om det du säger det cirkulerar ju just nu en video som är uppe i 11 miljoner 12 miljoner visningar tror jag det var eh, sist jag kollade mm. eh, som är precis det här du pratar om. Det är en en nevroskirurg i USA som har lagt det. Eh, titeln är så här. I was a neurosurgeon. Now I am, I am alone in the mountains, tror jag. <laughs> alltså jag var en hjärnkirurg och nu är jag själv i, i bergen, i naturen. Eh, och han står i ungefär en dryg halvtimme. Eh, och bara pratar om varför han valde att lämna. Och han berättar ju precis det som du är inne på. Han har alltså lagt tio år av sitt liv. Först eh, att läsa till läkare och sen till specialist och sen ytterligare delar för att va, han blir specialist inom specialistområdet ungefär. Eh, mm. Och det är ju liksom det, är det finaste du kan vara eh, inom liksom, läkaryrket. Att vara så specialiserad. Det kan ju vara så här, en centimeter av hjärnan liksom. Eh, och då har du ju de här liksom, fantasilönerna då. Och han var ju en av de här och han var riktigt, riktigt duktig också dessutom. Eh, och, eh, valde efter tio år. Eh, alltså då har han lagt, det var som han berättade, han har studielån att betala. Eh, han har lagt ganska mycket eh, pengar på att ta sig igenom den här utbildningen. Eh, och sen skaffar man sig ett visst liv efter att man får en, en viss lön. Så att han har ju utgifter som behöver betalas med en viss summa då. Eh, och han har som sagt en, en jätte, jättebra lön. Han har ett bra jobb, han har bra eh, kollegor och allt det här. Men han vittnar om det han säger är liksom att jag kunde inte vara kvar till slut för att... Och då målar han upp det som så här att... Så tänker ett hus där det är en läcka i taket. Eh, det jag går in och gör det är att när vattnet åker igenom den här läckan. Så eh, åker den ner på väggarna. Det blir mögel och missfärgningar. Och till slut så ger väggarna vika. Jag går in hela tiden och byter väggarna. Eh, målar dem upp med spark liksom och upp med en ny färg och så vidare. Sen kommer det gå lite tid. Jag kommer behöva gå in där igen för att läckan i taket är kvar. Eh, och jag gör ett toppenjobb. Jag, jag, jag lägger liksom spacklet så fint så att det finns liksom inte en, en liten bubbla i det. Det är Alltså det är helt felfritt. Eh, men lite förbannad om några år så kommer eh, jag behöva göra om det här igen och igen och igen och igen. Och det han sa är ju liksom det här att vi, eller vi lagar aldrig läckan i taket. Vi lagar aldrig, vi, vi kommer inte till grundorsaken. Och det här kom han ju fram till efter många, många år. Många, många operationer. Eh, och till slut med tiden så, så kände han bara att jag kan inte stå här och tjäna pengar på att tillfälligt bota människor. Men också ingrepp som är ganska... Eh, Alltså, de kommer ju med risker också. Långa rehabiliteringstider ibland och så vidare. Och så pratar han ju om det här att om vi bara förstår att okej okay, jag har fått vad det än är. vad det än är i kroppen. Om det är i hjärnan, i, i magen, i foten, i, alltså var den är smärtan är. Så kommer den av en anledning. Av en, en livsstil, av en kost eller av en, en stressad vardag. Av eh, liksom, som man säger, lack av alltså att man känner sig ensam, att man inte känner att man har något syfte. Eh, ja, det kan ju vara många delar. Liksom. Men det är någonting i ditt liv och kroppen fungerar ju så att den signalerar när det är någonting. Och istället då för att gå till grunden med det så hela tiden gör vi quick fix. Och han kände till slut att jag kan inte stå här längre och med gott samarbete liksom, tjäna de här pengarna eh, och säga till de här patienterna att för han började ju också in det, det var det som han berättade också då, att han hade eh, så många patienter de senaste åren som började försöka hitta alternativa sätt då så man bokade kanske in en, en operation säg fyra månader framåt och under de här fyra månaderna så var det några som var super super eh, motiverade patienter som började liksom totalt ändra sin livsstil. Man kanske slutade på det jobbet man var för att man mådde inte bra där. Man började ta sig ut i naturen, man började äta riktig mat bort med all processad skit liksom. Och man, man ändrade helt enkelt sitt liv. Man började ta ansvar egentligen. Det är ju det man gör när man gör sådana grejer. Och började kanske så här, utöva tacksamhetsövningar. Pratade någon om folk som började mer försöka se livet ur en positiv synvinkel och såna här grejer. Eh, och lo and behold, fyra månader senare så behövde inte han göra en operation. För att den här personen hade inte längre ont. Mm. Och det var någonstans ja, alla hans år då med möte av olika patienter. Som han började inse att vi har inte svaren här i traditionell sjukvård. Vi, vi lagar inte läckan i taket. Jag kan mm. verkligen rekommendera er att titta på den. Det är en sån här riktig alltså det är verkligen bara en man som står helt i ensamhet ute i naturen men han pratar så från hjärtat och så sant mm. och ärligt och eh, ja det är så att man får lite chills liksom. men hur, den, hur, många, här, ja, hur, hur många visningar sa att den eh, videon hade haft eh, Cecilia? Ja, men, eller 12 miljoner va? 12 miljoner, ja. om du kan hitta den. Jag tänkte på det också för jag pratar ju om den här Tackar Karlsson. Han är ju en, en, en stor youtuber också nu. Och, och han hade ju haft en Casey Means på en, ett, ett avsnitt. Och jag bara noterade det att på, på två veckor så har den fått tre miljoner visningar. Så att, och det jag noterar liksom, det, det jag tänker då, det är ju liksom att det här börjar ju verkligen bli... Vad ska man säga, mainstream nu? Eller den här liksom, vi, vi pratade om det förut liksom hur snöbollen börjar rulla. Va? Och Nu börjar den verkligen rulla. Nu ser man. Uh, det, det, det, är alltså, väldigt det är så intressant. spännande tiden. Ja, det är verkligen spännande ja. tid. Och jag, och jag tänker på det för att de här, Kelly och Casey, då, de, de hade ju skrivit en bok. Och de, det, så att säga, narrativet, de lägger fram, det är ju det att de förklarar det att, ja, hela hela medicinen egentligen och, och, och eh, livsmedelsindustrin då det är liksom ett stort gescheft va. Man, man gör alltså så att man ser till att eh, amerikaner men även liksom hela världen nu va. Att de eh, äter mat som, som gör dem sjuka. Och då kommer de till läkemedelsindustrin och där får man piller som, som och det är precis som du säger då, att det handlar bara om eh, att eh, hantera symptom, att få bort symptom och sen så är det ju så bra med medicinerna då för att de ger ofta biverkningar andra symptom då och då kan man ju medicinera för dem också då va? Så det är liksom det, det, det, hela det här systemet det, det är liksom ett, ett stort ja en en, en, en affärsmodell va? Och, det, och vi har ju väldigt svårt att, att, att, att tänka oss att det är så. förstår det liksom? och, och hur liksom. Eh, ja, media jobbar för det. Eh, politiker jobbar för det. Lobbyister. Som de berättar ju till exempel det. Att, att man har ju massa sådana här. Eh, stöd till, till jordbruket i USA då. Men det, det här stödet. Det går ju till de som, som tillverkar. Så, fruktos. Eh, Syrap och sådana här saker. Va? Allt, allting som. Eh, och majs och sånt. och Allting som är riktigt dåligt. I kosten då. Eh, eh, alltså, allting, blir, blir alla, alla de här ingredienserna. Då, som är riktigt, ja, precis, alla de här ingredienserna. Som är riktigt dåliga. De blir billiga då. Så att all den riktigt skadliga dåliga maten. Eh, blir ju billig då. Så att människor ska. Eh, äta sig sjuka då. Och få olika störningar. Och sen när de kommer och man ser problem så att de, de berättar ju det till exempel då att ja nu har man en, en explosion av fetma och diabetes bland ungdomar i USA. Och det beror ju naturligtvis på kosten då. Mycket och, och sen ja, säkert också vacciner och, och annat då va. Men vad ska man göra åter då? Jo men då ska man eh, subventionera en, en Någon slags ny medicin då som, som påverkar metabolismen då. <laughs> så, jag vet. Jag vet. <laughs> jag vet. Ja, jag vet. <laughs> Amerikanska skattebetalare då de ska finansiera. Man, man skulle man naturligtvis inte ge sig på grundproblemet då med, med, med liksom hur, hur uh, livsmedelsindustrin och så fungerar. Då, utan, utan det ska in nya piller va. Och de, och de säger det liksom att jag med, det, det börjar, det, för USA och, och jag med, så kommer det bli alla jag med, det blir ett, ett nationalekonomiskt problem enligt uttrycker varför att det, liksom, snart är alla människor sjuka ingen kan jobba längre liksom. mm. man kan inte producera grejer och sälja till andra länder för alla är sjuka. Så att, jag, ja, de ska, har ju att, de ett ja. jätteproblem nu med att de har så det många som är inom det autistiska spektrum i USA. Det är jättevanligt med autism där. Och det här är ju precis som du säger, det kommer bli en ekonomisk kollaps om det ska fortsätta i den här riktningen. För att det är ju personer som inte kan jobba och bidra utan tvärtom då blir bidragstagare. Så att man undrar ju liksom hur, hur länge ska det här få fortsätta? Och det är ju mm. inte, bara, som du säger, alltså det är inte bara inom autismspektrakt utan det är ju alla olika delar att säga nej men då subventionerar vi den här, den här, det här läkemedlet istället till barn och ungdomar också. Så att det är bra att de börjar med läkemedel direkt och är de redan inne på det liksom. Nej men man undrar ju istället för att subventionera, eh, vad, vad vet jag, projekt, eh, att eh, vi ska ta oss ut, vi ska röra på oss, eh, eh, informera om kost ur en icke-korrupt perspektiv då. Men, men det är ju inte det man gör nej. Det är liksom piller, piller, piller. Mm. Nej, nej, precis. Ja. Och, och jag tänkte på det det här med och, och historien och historien upprepar sig. Jag, jag, jag har grät lite i det. det. Det finns en, en intressant period i Europas historia då. Det var någon, någon gång kring 14 1500-talet tror jag. Och det finns lite såna gamla domar och rättsprocesser om att det förekom att det var liksom som eh, gäng då eller grupper som eh, eh, etablerade sig i europeiska städer och så förgiftade de brunnarna och sen så hade de då en en en, en, en, en, en klinik då dit folk kunde komma liksom då som var sjuka va så de, de, de skapar ju sin business då och, då. och den tiden så var det väl liksom orderlåtning och, och vaxljus i örat och sånt där. Jag vet inte då va? Men, men det var just det här att de skapade sin business på detta genom att, att fifta eh, brunnar då. Och sen så blev det också problem för att ibland så blev den här eh, verksamheten den blev så stor och lönsam då. Så att de här eh, rättegångarna eller processerna, alltså domare och... Och de, de blir mutade då. Va, och så där, va, så att det blir aldrig riktigt eh, klargjort. Eh, vad som hade hänt då. Om, om man verkligen hade fiftat de här brunnarna då. Och, så det jag tänker nu. Är att Nu har vi ju detta problemet. Fast vi har det på en global skala istället då. Alltså hela det medicinska systemet fungerar ju så här nu. Jag, jag, jag kan inte komma fram till någon annan, annan slutsats eh, i alla fall. Eh, Utifrån att titta på det här då. Mm. Så, ja. Men det är ju det här som ändå är så hoppfullt tycker jag. Det är så mycket som kommer upp till ytan nu. Och det är så många väldigt inflytelserika inflyt personer. Eh, som pratar om, om saker. Så att, alltså det är ändå i allt det där lite uppgivna. Som man ju kan känna stundtals. Så tycker jag att vi är, lever i en tid där. Nej men jag har aldrig känt mig så hoppfull tror jag som jag är just nu. Mm. Ändå. Kan ni också hålla med om det? Ja verkligen. Mm. Eh, Framförallt efter att ha liksom. Eh, de, jag vet inte om vi sa det innan. Men jag menar, vi började ju podda eh, 2017 då. Och att eh, prata om de här sakerna. Liksom. Det, det var ju bara en röst i öknen. Liksom. Det var ju ingen som, som lyssnade på det här eller de, ja, alla tyckte ju bara vi var helt konstiga och, och dumma, men sen kom ju sen kom ju covid då och oj oj oj då, och sen så sen har den snöbollen bara fortsatt liksom, det är det, det bara så att jag, jag håller med dig, jag också och sen också, tänker jag på igen då i historien att, jag menar vi har gått igenom såna här saker tidigare då <hör> eh, renässanser och upplysningar och det har ju också mycket handlat om, om, om mediciner va. Jag menar på, på 1700-talet ja då hade man en idé om att sjukdom, eh, mesta sjukdomen då ja det berodde på att man hade något gift då. Det, det kan man ju också för virus då på den tiden. Ja, men virus är också ett sådant här ord som har liksom bara förändrat betydelse då. Men man hade virulens i, i blodet då, och så skulle man tappa ut lite blod då, och så skulle man bli frisk va. Men problemet var ju det att det var ju det man, man gjorde då eh, på den tiden. Va? Och då blir det ju så att åderlåter man en person för mycket så, så dör de av, av blodförlust då till slut naturligtvis. Då. Och då var det väl George Washington han blev ju åderlåten till döds då. Och någonstans strax efter det då så blev det ju liksom en, en eh, reformation inom medicinen då. I slutet, någonstans i slutet på 1700-talet. Och sen under 1800-talet, ja, då höll man ju på med. Eh, ja, men då fortsatte ju egentligen samma idé, då. Va? Men, men det går lite upp och ner, va. Men, ja, men då hade man ju arsenik och, och kvicksilver, var ju vanliga produkter. Och sen så, så är det ju intressant det här ordet delerium. Det har ju att göra med det att. På 1800-talet så, så var läkarna övertygade om att när en patient har feber så får de absolut inte få någonting att dricka. Ingenting. Och det gör ju då att till slut så blir ju de här stackars febersjuka patienterna, de blir ju akut uttorkade då. Och det första som händer när man får en akut uttorkning, eller en, en sak som så småningom händer då, det är ju att man blir galen. Man, man tappar förståndet då. När man är, har tillräckligt mycket vätskebrist då. Så därav det här med, med, med delerium då. Mm. Så vi har ju varit... Men det där, är ett intressant perspektiv ja. som du delar. Mm. Att, att varje varje tid har ju liksom haft sina övertygelser. Att liksom oavsett om, om vi pratar eh, 1200-talet, 1500-talet, 1800-talet. Så har man ju haft sina övertygelser. Också med tiden. En del eller många av dem har visat sig vara helt fel. Och det är klart att det skulle vara så nu med. Jag tror att det var du som sa det här eh, till mig en gång för länge sedan. Men det har verkligen fastnat i, på min nätinna att det är klart att inte vi sitter på alla svar idag. Vi, vi, vi, vi är precis lika dumma som de på 1200-talet som var helt övertygade om att alla deras teorier stämde. Vi är precis samma sätt. Eh, fast vi lever 2024 och är helt övertygade om att alla våra teorier stämmer. Eller nu är ju inte vi det. Men jag <laughs> man då. Eh, nej men just att, att ha det där perspektivet på det. Att spola fram 2, 3, 400 år. Eh, vi, det kommer att vara så många grejer som, som folk skrattar åt som vi är övertygade om idag. Ju. Mm. Jo, nej, nej, precis. Och, och, och som sagt, man har haft olika... Eh, medicinska paradigm då, eller sätt att se på det här och de, de har ju eh, haft, haft sina problem och jag menar igen om man går tillbaka till 1500-talet då jag menar det här med eh, avlatsbrev till exempel jag menar, då hade man ju paradigmet att sjukdom det var ett straff från gud va? och eh, så att sättet att bli frisk då det var ju att, att, att få guds välsignelse då och då såg ju den katolska kyrkan de såg ju en business i det då. Att om vi kan sälja Guds välsignelse till människor så tror de att de håller sig friska då. Mm. Så, det var ju mm. egentligen ett, ett, ett medicinskt det där med, med eh, avlatsbreven då också. Mm. Mm. Men vi litar ju på auktoriteter och myndigheter. Nu... nu... Dåvarande kyrka är nuvarande myndighet. Men vi, vi litar ju på de som ska veta bättre. Mm. Och det vill man ju kunna göra i den bästa världen. Men nu, nu är inte den här världen så. Nej. Ja, nej, precis. Jag tänkte om vi går över lite till jag menar, och, och pratar lite om. Du, du har ju som sagt börjat uh, uh, göra uh, YouTube så jag tror även du är på Instagram och du är på Facebook. va? Och mm. du hade en väldigt intressant eh, gäst där eh, för ett tag sedan. Och, och det var en gäst som vi har haft här på podden också. Eh, Daniel Reuters. Va? Och han mm. har väl han har skrivit en bok nu också va? Eller han har släppt en bok. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? och Vad hade han att säga? Och var det någonting som han sa som fick dig att bara oj. Jaha det där har jag inte tänkt på. <laughs> ja alltså till att börja med så måste jag säga att jag fortfarande håller ett perspektiv som är så här. Det kan vara som han säger eller det kan vara på något helt annat sätt. Men det som det handlar om är ju virusteorin. Det här att vi, vi smittar, de allra flesta sjukdomar smittar. Vi smittar dem via, via varandra, via luftburna, så kallade virus då. Eh, och det här utmanar ju han, han är ju långt ifrån ensam med det. Eh, eller att utmana den teorin. Och, och det de, de, de, de som verkligen har luftat ner sig i det här då. Både forskare och läkare och olika där människor där till inom eh, lämplig eh, kategori. Som verkligen har läst litteraturen innan och utan. De menar ju det att den här teorin har aldrig bevisats. Och det går inte att bevisa den. Och de som har försökt att göra det nu i nutid kan inte bevisa det. Eh, så att det finns en variabel som saknas här. Vi kan inte säga att. Eh, Ja, att de här luftburna virusjukdomarna smittar mellan människor för att det faktiskt inte har bevisats. Och bara den här meningen, att höra den, ja, det var nog det första gången då i vårt samtal för två år sedan. Eh, där är man ju lagd åt det ena eller det andra hållet. Antingen så slår man bara bort det och tänker att snälla, herregud det är klart att det smittas. vi vet väl alla, det är bara att titta ut, det är bara att lyssna på alla läkare typ eh, och virologer och så vidare. Eh, han är helt galen. <laughs> Eller ser man lagg då. Eh, att mm -hmm, va? kan det vara så? Kan det ligga något i det? Hur skulle det vara? Och det, är väl också, det, det är väl också då när man liksom var där jag var då. Att så här, man började ifrågasätta väldigt mycket saker. För att man insåg att, eh, att man hade blivit ljugend. Eh, alltså <laughs> rätt upp och ner. Så var det faktiskt. Eh, och ja det här ledde mig till. Daniel Reuters, eller han var ju en av dem egentligen som jag skickade ut för frågan till. Och eh, det var en jätteintressant diskussion och intervju och jag insåg efteråt att jag hade 20 000 ytterligare frågor. Men så är det oftast. Eh, men, men liksom där jag är idag är ju att jag absolut inte är övertygad om att vi smittar. Verkligen inte. Och den här teorin som de lyfter fram, då, som heter Terrain Theory. Som ju mer handlar om att sjukdom kommer inifrån. Alltså det vill säga att någonting vi har fått i oss eller, eller på något annat sätt gör oss sjuka. Vi får ett symptom, en signal som vi pratade om förut. Och det här är kroppens sätt att försöka på olika sätt. Detoxa ur det som har gjort oss sjuka. Antingen så myser vi ute. Eller så hostar vi ut det, Eller så kräks vi ute om vi får magsjuka. Eller så svettas vi ute med feben. Eh, eller så skiter vi ut. <laughs> Nej, men, att på ett eller annat sätt så försöker kroppen göra sig frisk. Därför blir vi inom situationssäcken sjuka. Eh, att det mer är som kroppens detoxprocess. Och att det då inte nödvändigtvis är ett livsbrudet och virus som har smittat oss utan att vi blir sjuka av någonting i vår miljö. Och jag resonerar som sagt mycket mer med detta men samtidigt när jag har försökt att i verkligheten jag lever i. Jag menar man blir ju sjuk som då om man har barn och bor i en familj och vistas på förskola och på jobb med kunder och sådär. Så, så har det liksom ändå, det har liksom varit frågetecken. För att ja, det, man är ju så inmatad, jag är ju så inlärd i att vi smittar. Och hur, hur, hur förklarar jag då att om ja, nu blir alla i familjen sjuka efter den här? För att då vill ju min gärna säga, ja men vi smittar ju varandra. Men, eller kan det vara som de här professorerna och läkarna och forskarna är inne på att eh, som ifrågasätter detta då, att ja, eller så kan man se det som Um, det, det, säger, det säger han på ett så bra sätt vad heter han andra um, ja, strunt samma, det spelar mindre roll men om du lägger ut rottgift till råttor för att du har problem med råttor i källan och så kommer du ner en dag och så ser du att tio råttor ligger döda Aha, har de smittat varandra då eller har de av samma gift mm. men det är så svårt för, det är svårt för hjärnan att tänka om jag har fortfarande problem med detta Mm. Och jag har fortfarande vissa saker som, som jag inte riktigt fattar och där är jag som sagt fortfarande öppen för. Jag, jag vill inte bara liksom köpa en, en ny eh, teori som resonerar med mig mer rakt av, utan då vill jag liksom lämna något form av öppet sinne för alla möjligheter att det kanske finns andra variabler här också som vi inte ser eller tänker på. Eh, jag har ju ett väldigt spirituellt eh, perspektiv på livet. Eh, och jag tror också mycket på att, att på olika sätt. Eh, så som jag ser på livet då, att man har karma tror jag. Att vi kan processa karma genom olika symptom i kroppen. Att vi kan, det kan vara känslomässiga grejer tror jag också. Går du runt och är jävligt bitter och arg jävligt mycket. Ja, då producerar det en viss typ av hormon i din kropp som gör att du känner de här känslorna. Och när du får för mycket av det så kanske du får ett symptom på någonting. Så att... Som sagt, jag, jag vet ju inte detta. Det här är bara jag som, som mm. spinner iväg. Men jag tänker ibland att det, det, det kanske är svårt att paketera allting i en teori. Och lägga fram att så här är det. Eh, när vår hjärna är så begränsad. Så begränsad, så begränsad. Men mm. eh, som sagt, idag är jag inte övertygad om att vi smittas. Nej, det är jag inte. Nej. Ja men det är intressant det där, för jag menar det, det jag tänker kring det där. Jag menar, en, en sak som jag tycker man ska ha för ögonen med det här med vetenskap och så. Det är ju det att det är ju främst en negativ metod om man säger så. Man kan, man kan säga vad som inte stämmer och utifrån det så kan man försöka hitta en idé på hur någonting är då. Och, och jag menar vad det gäller smitta då och det, det hävdar jag med bestämdhet då för jag har tittat på det själv. Så har man ju försökt, man har gjort studier när man har försökt bekräfta smittar. Man gjorde väldigt många sådana studier kring eh, när det var eh, Spanska sjukan tror jag på 20-talet, 1920-talet någon gång. Då hade man liksom frivilliga i, i amerikanska armén och sådär. Och de, de, de, liksom, de drack klägg från sjuka, lät dem hosta på dem, de ingesserade och sådär. Och de lyckades inte eh, överföra smittar, då va? Och det blir ju ett, ett väldigt stort frågetecken då. Så, att då, och då. så egentligen sen dess så har man ju inte gjort några mer sådana studier. Utan för man vill ju behålla det här. Man har ju behållit den här synen på det då. Och då, då ska man ju inte göra några studier som, <laughs> som motbevisar teorin. Och sen så också då vad det gäller eh, virus då. Eh, så har man aldrig eh, korrekt vetenskapligt isolerat ett virus eller visat att, att den här modellen man har kring virus att den, att den verkligen fungerar då. Det var ju någonting som, som Stefan Lanka visade väldigt tydligt då, i den här så kallade virusrättegången som jag tror var 2016. Då lät han två oberoende akkrediterade laboratorier han lät dem utföra ett kontrollexperiment för det här experimentet som man kallar för virusisolation. Och så visade han då att det här experimentet gav, de, de här experimenten gav precis samma utfall då. Det vill säga de gav samma utfall utan att man hade tillsatt något, något virus då. Så det är ju någonting man kan säga med, med säkerhet då. Men sen så när man kommer till, till det här, precis som du säger, men hur är det egentligen då? För min, min fru, hon brukar säga till mig då. För att jag håller ju på och predika och sådana här saker. Och så, och så blir vi sjuka samtidigt. Sen ja, ah, titta nu då. Ja, ah, vad säger du nu då? Ja, <laughs> Men å andra säger... sidan så har ni, druckit samma vatten. Ätit ungefär samma mat. Vistas ungefär samma miljö. Andats mm. in samma luft. Mm. Och så vidare och så vidare. Ja, precis. Nej, för jag säger att jag, jag vet ju inte. Men jag vet att man har försökt bekräfta smitta och man har inte lyckats med det. Och man, har, man har aldrig isolerat eller sek sekvenserat något virus. Det, det, det, det finns inga vetenskapliga belägg för det. Men det här att, att vi tenderar att, att vi blir sjuka samtidigt och sådär. Ja, det, det ser väl jag också. Men, men, det, men så att säga att man inte kan förklara någonting. Det betyder ju inte att någon annan teori som har funnits länge och som eh, faktiskt har motbevisats gäller då. Utan då får vi ju liksom vara, ja vi vet inte. Och, och jag kan tänka mig mycket av det du sa där att vi, det kan nog vara så att vi, vi kan liksom stimulera varandra kanske biokemiskt eller på något sätt. Va? att När någon har utrensning då är sjuk va? Ja, men då, då, då kan andra plocka upp det. Och bli sjuka också i gruppen. Liksom, för att det är bra att man, har, att man är sjuka samtidigt. Liksom, och sen så är alla friska samtidigt. Jag vet inte. Men jag menar man kan det konstatera... intressanta är också. På tal om, förlåt, men på tal om det du mm. säger där. När man är småbarnskällor. Eh, mm. Om vi håller kvar det här högre perspektivet. Så varenda gång. Nu, nu är inte vi ofta sjuka. Men när vi blir det. Så blir jag sjuk först. Eller min man. Precis när han eller jag är frisk. Så blir nästa. Det är liksom alltid perfekt mm. timing på att så här. Okej okay, du kan ligga i sängen en stund. Jag tar banen. Och sen när, när man börjar pingna till. Så byter man av liksom. Det är också eh, smidigt. Eh, och jag tror verkligen. Att vi är en så mycket mer komplex varelse. Än vad vi liksom ger oss känna till. Eh, jag tänker på hur allt är så himla. I, i samman. Vad ska jag säga. Alltså, om man bara tittar på världen som en helhet och människor och, och en sån, sån så, sak som kärlek då. Det är ju superflummigt. Det är ingenting du kan ta på. Du kan inte bevisa det. Du kan inte göra något vetenskapligt experiment. Men vi alla kan känna det. Och det skapar en otrolig samhörighet när vi alla kan känna kärlek över någonting gemensamt. Eh, så det finns ju massa saker som, är liksom, som vi inte riktigt kan ta på. Och det här, det här kan ju vara en del eh, i. I det här sjukdomsspannet. Liksom. Mm. Nej men precis. och Det är väl också en, en del i den här resan. Det här uppvaknandet. Liksom, det som kanske främst händer. Det, det är väl kanske inte att man. Att man vet så mycket mer. Eller ja det gör man ju. Men kanske framförallt blir man väl medveten om. Hur lite man faktiskt vet. <laughs> eller Hur lite, mm. Mm. Hur lite det som vi egentligen vet va. Men, men mm. och, och att. Det hävdas att. Vi vet väldigt mycket saker i den kollektiva vetenskap som vi faktiskt egentligen inte gör. Och, och, då, och då blir det ju så att då blir ju, det blir ju väldigt upprörda känslor, eller kan det ju bli då om man, om man påpekar det att nej, men det här som du säger att vi vet, det vet vi faktiskt inte. Då, ja. Men att veta, alltså att, att, vad ska jag säga, att ha ramar är ju tryckt. Mm, och, och det finns. vet man ju med barn också det, det mm. pratar man ju alltid om med barn att ha ramar är jättetryggt för dem och det märker man ju som vuxen att det behöver man ha att det skapar en trygghet det, har man inga ramar, inga regler så blir det ju inte bra mm. eh, och sen är det svårt då att bryta sig ut ramar, att vara på Ingemans land i liksom ovetandes landskap det, det är inte trevligt ställe att vara på, det är få som tycker att det är skönt att vara mellan boende. Okej, okay, jag har blivit av ja, ett boende. Jag vet inte vad mitt nästa boende blir. Men här är det jätteskönt att vara. Jag har ingen aning om någonting. Liksom. Det, det är väldigt få som fungerar så. Utan vi tycker mm. det är skönt när vi har ramar, vi har regler, tydliga strukturer att följa. Mm. Eh, och därför är det ju svårt att, att bryta sig ur det här tankemänssligt. Ja, men precis. Och sen säger jag, menar, om, man, om, om man pratar om medicin då och sådär så är det ju väldigt skönt att ha experter och auktoriteter som, som berättar för oss, som vet hur vi ska göra, hur vi ska göra med oss själva, hur vi ska göra med, med våra barn och så vidare. Då, va? För då, då behöver vi inte ta något eget ansvar i det. Utan då, då, då kan vi eh, delegera ut det ansvaret till någon annan då. då och, och gör man som. Som, som doktorn eller sjukvården säger då, då har man ju inte gjort något fel själva, tycker man ju då så dead, det, fish det är Vad du? dead fish following the stream Vad sa ja. du? Dead fish following the stream alltså <laughs> ja. lite så är det ju på ett sätt mm. men, men utan att och, och liksom vara dömande i det, utan bara konstatera att så är det, de allra flesta människor går igenom livet mm. man följer bara någon ström och då är man också en del av den där flocken. Ju. Det, är ju, det är ju också i oss det här flockbeteendet. Liksom. Shit, ska jag kliva utanför här nu och tycka något helt annat? Eller har helt andra tankar? Mm. Mm. Så det är mycket i oss människor som liksom, vi skapar så där tror jag. På ett sätt. På ett sätt. Men på ett sätt så är vi absolut inte det då. <laughs> på tal om mm. att hjärnan är lite begränsad. Mm. Nej men precis och, och, och jag tänkte på det att jag menar för, för två år sedan eh, när man pratade om det här med, med vaccination och så eh, då var man ju en en jättekonstig och, och dum människa om, om man inte ville ta eh, det här covid-vaccinet då. Och sen var man väl kanske helt bindgalen och eh, någons eh, barnmisshandlare eller någonting så man kunde väl få en, säkert en orosanmälan eller någonting om man, om man inte vill vaccinera sina barn då eller vaccinera sig själv eller vaccinera sig mot någonting överhuvudtaget. Men jag undrar liksom, hur, hur tänker du kring det där? Nu Cecilia har din, har din bild förändrats något från två år sedan eller tidigare? Och sen också tänker jag på det att jag, jag tycker ju mig se att att eh, den större bilden har förändrats. Nu är det mer okej okay, liksom, att vara kritiskt till sådana här saker. Det var det ju absolut inte då. Det... Nej. Ja, men, alltså, om vi leker med tanken då att vi, att vi faktiskt inte smittar. Vart någonstans kommer då vaccinen in i den bilden? De har ju ingen plats där Nej. i såna fall. Nej. Då blir de ju helt verknings verkningslösa, helt meningslösa. Och om vi drar, fortsätter liksom den teorin ett steg till då och, och går in på det här som Daniel var inne på. Att vi blir sjuka därför att vi förgiftar oss inom situationstecken på olika sätt då, eh, i våra miljö. Kost, livsstil, eh, luft. Eh, massa, det finns ju massa faktorer, faktorer som spelar in här. Men eh, ja, vad är ett vaccin? Det är ju egentligen då inom situationsteket giftet, <gifrån> det vill säga sjukdomen, som vi sprutar in i våran kropp. Vad händer när man vaccinerar sig? I alla fall så har jag alltid mer eller mindre fått feber efter vaccination. Så säger läkaren till mig att ja men då är det är kroppen som svarar här nu då och då får du ett robust svar. Eller så är det min kropp som svarar på en giftattack som den försöker detoxa sig ur. Så jag får feber för att kroppen gör allting kan för att göra sig av. Med det här som jag precis har sprutat i mig. Mm. Så att, alltså, idag, idag är jag väldigt skeptisk. Skulle jag säga. Till några som helst vacciner. Och jag har lagt så mycket av min tid. Det senaste halvåret. Att läsa om bara vacciner. Det vanliga traditionella barnvaccinsprogrammen. De här traditionella, säkra, inom situationstecken, vaccinerna. Det har jag lagt otroligt mycket tid att forska i. Och kommit fram till eh, ja, ett nytt jävla käftsmäll. Liksom. <laughs> um, ja. Jag kommer antagligen att, att prata mer om det här i framtiden. Men jag håller fortfarande på att samla in väldigt mycket material. Jag har skickat ut förfrågan till diverse olika personer inom alltså vad ska vi kalla dem, experter <laughs> inom ämnet och eh, ni kommer förmodligen här om vi pratar en del om det här i framtiden, men just nu så samlar jag fortfarande in väldigt mycket data och försöker lite grann vad ska jag säga lite granna förstå för att det finns så mycket här det döda vad heter det, döda virus, eh, levande virus, eh, det är mRNA det är eh, nya tekniker som ska komma nu eventuellt med det här CRISPR och, alltså det, det är ett helt spektrum här så att jag försöker att bara eh, sola i allt detta men eh, mm. nej, ja, sen, sagt, sen tänker jag på det, det finns ju, det finns ju antikroppar och, och bildande av antikroppar och, har du tittat på det någonting eller? Det? Nej, jag har alltså man, man nuddar ju vid det här i och med att man är inne på ämnet liksom. Men, men det enda som, som kommer till mig när vi pratar antikroppar det är hur mycket man pratade om eh, antikroppar när eh, folk vaccinerade sig mot covid-19. Det var ju liksom, allt fokus var ju på det här, antikroppar, antikroppar, antikroppar får du om du vaccinerar mot covid-19. Och då har du ett jättebra skydd och du har antikroppar sig och så länge och hej hej. Medan det de sa på den andra sidan, de som sa att vänta lite nu den här tekniken är alldeles för ny, alldeles för obeprövad, alldeles här, de sa ju också att antikroppar är skit eh, då pratade man ju istället om oh, nu var det så länge sedan jag gör på att läsa om detta. B eller L vad heter det här nu då? Ringer är den klockas er? en, en annan mm. del i vårt immunförsvar. Som mm. eh, triggas och som är faktiskt det som har ett minne. Och som är faktiskt det då som, som skyddar oss igen pratade man om. Och att antikropparna var inte eh, alltså var egentligen helt meningslösa att ens prata om ungefär. Ja det är väl lite där jag är. För jag, jag har också liksom tittat på det där. Och, och jag är ju eh, skeptisk till. Eller jag kan inte se att vi har någonting egentligen som borde kallas för immunförsvar. I alla fall inte liksom enligt den gängsebilden som man har. Och, och det, jag, jag grävde mig ner i det här en gång. liksom Det här med eh, vacciner och då. alltså effektivitet. Vad är effektivitet? Varför hävdar man att vacciner är effektiva? Då? Vad, vad är liksom måttstocken där? Och då är det ju inte det man. man naturligtvis antar att man har då det vill säga att man kollar man, man har lite grupper och så vaccinerar man några och så har man ovaccinerade och så kollar man hur många blir sjuka nej nej det, det tittar man inte på utan man tittar på just det här bildandet av antikroppar då det är måttet för effektivitet och då gör man alltså så att man har lite celler eh, i eh, ett mikroskop och så ja. droppar man lite vaccin på dem och så konstaterar man att det bildas antikroppar då. Det, det uppstår alltså små prickar utanför cellen då om man ska säga va. Och så kollar man då hur mycket det blir då. Och, ja det, det ska bli. Och, och då, då anser man då att, att, att vaccinet är effektivt. Eftersom det bildas antikroppar. Men man har aldrig kollat liksom om, om det här verkligen ger den här funktionen då en sjukdomsförebyggnad och så vidare. Det det. Men, men då har man konstaterat att vaccinet är effektivt då. Men det som är lite underligt då med den här, här effektiviteten då det är ju det att för att ett vaccin ska vara effektivt då i den här bemärkelsen så behöver det innehålla de här adjuvanserna. Och de här adjuvanserna de är ju gifter då. Det är hade man förut. Nu, ja. nu tror jag man har slutat med det. Men man har lite annat. Aluminium. Alltså, Aluminium. Är det, ju, det här är ju anledningen till att inte eh, alltså, virologerna och eh, vaccintillverkarna kan sitta i samma byggnader som toxikologer. Hur säger man det på svenska? Toxikologer. Ja, ja. Toxinologer ja. kanske. Ja. Ja. Eh, för någon som jobbar med som är liksom expert inom toxiner och sådär tycker att det är hjärnrött att spruta in toxiner i kroppen. För där ska de ju inte vara. Så att de har man ju fått sära mm. på för, för länge sedan. Han har ju inte suttit tillsammans. Han pratar ju väldigt mycket om det nu. Nu hoppade han ju av sin kandidatur inom presidentvalet i USA. Här. Men Robert F. Kennedy Jr. bär den här frågan. Och ja, många andra. Men han är väl mm. den som syns och hörs mest. Pratade ju om, om det på Joe Rogan, bland annat. Eh, mm. Men på tal om att det kommer upp så mycket grejer till lite nu. Och det vill till att eh, dels sortera och såla i allt detta, men också hålla fötterna på jorden samtidigt som man har ett öppet sinne. Mm. Eh, och, eh, och bara liksom acceptera det faktum att okej, okay, saker kanske inte är som jag alltid har trott, eller som vi har blivit lärda eller som alla säger att det är. För att det trodde de på 120-talet också. Eh, mm. Utan försöker hela tiden zooma ut, ha det större perspektivet och eh, ja, någonstans har allting lyssnat liksom till sin magkänsla också. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker innan så här, vakenkretsar och sånt så har du florerat en del begrepp som till exempel spikprotein, shredding att man ska ta hydroxychlorokinin och det här ivmectin som också är en läkemedelsprodukt. Har du ändrat någon uppfattning kring det? För att under den här coronaplandenin så var det ju så protesten mot införandet av vaccinpass och så. Då kom det ju fram experter som liksom var emot den här nya mRNA-tekniken. och Att det var snabbframtagna av vaccin som inte var beprövade men... De tog inte avstånd från äldre beprövade vaccin. Och ändå då ska företräda någon slags sanning. Hur tänker du kring det idag? Men alltså jag tänker bara att jag är skeptisk mot läkemedels läkemedelsföretagen som sådana. Eh, och Som sagt, jag kan inte säga att så här är det eller så här är det inte. Eller så här tror jag. Eller just det där har jag faktiskt inte grottat så mycket i. Eh, jag skulle nog själv inte ta... Eh, hydroxykollekin eller, eller vad det om jag skulle bli sjuk. Jag skulle nog hitta andra eh, mer naturliga grejer och ta ändå. Eh, men det är ju faktiskt många av de här som, som du rörde lite vid. Till exempel Peter Macalvo eh, som pratade eh, mycket om att Nej, men, eh, de här mRNA-vaccinerna mRNA är inte eh, t, eh, säkra. Men förespråkade fortfarande vanliga traditionella vacciner. Han har ju också vänt. Likadant, eh, vad heter han? Pfizer, detta vd. Som pratar en del också. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Eh, det kanske kommer till mig. Men han var ju också så länge. Eh, brom liksom var, Höjde flaggen för COVID-vaccinerna. Men förespråkade traditionella vacciner. Men har nu mm. börjat prata om att hm, vänta lite här nu. Det är lika bristfällig evidens. Och lika bristfälliga studier. Och lika manipulerade eh, underlag för de vanliga vaccinerna som för de här. Det är bara att vi inte har pratat om det innan. Så det är ju många eh, som ah, var, var däremellan men fortfarande förespråkade traditionella vacciner som nu börjar eh, i alla fall undersöka. att Hur är det egentligen då? Mm. Ja, nu frågar hur många av de här då som är stor, har varit stora innan som faktiskt gör en ärlig omvärdering och hur många det är som faktiskt gör en omvärdering under galgen för att de märker att det vinden börjar vända så att säga. Jag har ju sett klipp på John F. Kennedy Jr. till exempel där han menar att han inte är en anti-vaxxer och att han har gett sina barn de vacciner de ska ha i barnvaccinationsprogrammet och så, det är ju bara det här nya fram nyframtagna då. Han har ju varit en väldigt stor figur inom Vakenkretsar då. Att man sätter sin tillit till honom att det är en känd person som faktiskt eh, står upp för oss då. Så, ja, men då lurar... Men jag ja. tror, eller så som jag ser på det, mm. är att eh, han har säkert gett sina barn eh, de traditionella vaccinerna För att då satt han inte på den här kunskapen han gör idag. Om han hade gjort de valen idag så hade han inte gett sina barn är jag helt övertygad om de här mm. vaccinerna. Och jag tror också att det kan vara så att man får tänka på vad man säger i, i den här världen. För att om han ska överhuvudtaget vinna non-trust om han ska överhuvudtaget kunna prata om det här ämnet utan att bli helt liksom eh, stämplad så får man verkligen välja sina ord och hur man uttrycker sig och eh, hur man... Eh, och han kan, egentligen, egentligen så kanske han vill säga att vet vad, jag tror faktiskt att eh, det finns ingen mening med att ta ett enda jävla vaccin för att det är antalet mer skada än nytta. Men han kan inte säga så än. För att det här är så jävla kontroversiellt. Det här ämnet. Eh, och då måste man så sling, slingra lite granna. Och, ja, som sagt, välja mm. orden lite. Och välja att jag är inte anti-vax. För att om jag, är, om jag skulle gå ut och säga att jag är det. och ja, då skulle ingen jävel lyssna på mig sen. Utan jag måste säga att det är jag inte. Men jag tycker att vi bör titta på. det här. Alltså jag menar om ni har läst hans böcker. Har ni läst hans böcker eller? Nå. Nej. för han. Han ratar ju liksom. Alltså så här. Han har ju läst så mycket litteratur. Och så mycket studier. Och så mycket. Alltså den här vaccinfrågan har han ju jobbat i, alltså, i så många år. Så att. Så som jag i alla fall tror och tänker, är att han skulle säkert vilja säga saker väldigt mycket råd, men han, ingen, hade, eller ingen få hade lyssnat då. Mm. Jag sen kan om... det absolut finnas kontrollerad opinion och sånt där. Alltså, det har man ju också varit med om. Det är ju flera stycken som jag först har lyssnat lite till och sen säger mm. lite nu. Um... Just... Det, det finns ju också med i detta, absolut. Och som sagt, jag vet inte, jag sitter absolut inte på alla svar. Jag kan inte säga att så här är det, jag kan bara säga att så här tror jag. Sen får ju liksom varje människa individ gå till, till sig själv i sin sista. Men mm. ja, det är, Nej, det är väl, Ja, men precis, för det är väl lite det perspektivet vi ser detta med Cecilia. Och det är ju det att, att känner du familjen då? Det vill säga de här Kennedy-morden på vad heter han, JFK och, och Robert Kennedy var väl Men alltså det är Men alltså det är ju konstaterade faktiskt teatermord när man tittar på det. Va? Det, det är det är Matrix-grejer som man har genomfört där. Va? Det, det är igen det här då med media. Det, det, finns inga, det finns inga belägg för eh, att de här morden genomfördes på riktigt då. Utan förmodligen så, så gick då de här Kennedys, ja de, de gick under jorden liksom. Eller de, de, de höll sig undan sen va. Eh, och då blir man ju lite misstänksam på eh, alla i familjen Kennedy och hur de fungerar egentligen då. När, när man ser något sånt här. Jag säger, jag säger inte att vi behöver hålla med men vi tittar på dem med de, de glasögonen då. Och då är man lite misstänksam mot eh, jo. Kennedy. Och man, och jag är egentligen misstänksam mot, mot alla större figurer. Liksom. För att visst, de, de säger en del saker som är sant. Och, och på många sätt så är det väl bra också. För att de måste ju hela tiden följa den här vinden då som, som verkligen börjar anta orkanstyrka eller man ska säga då va men de försöker ju hela tiden hålla tillbaka lite tror jag och, och, och Kennedy till exempel han har ju alltså han den här Nu Kennedy, han har ju konfronterats med med virusfrågan inför kameran någon gång men det vill han ju inte ta i då han bara, ja next question liksom, det, här, det här vill jag inte prata så, så ja Man vet inte va Men, men eh, eh, man, jag, jag tror man ska nog Nej, Man vet inte Nej. Man vet verkligen inte. Jag tänker att tiden får utvisa Vissa Nej. saker också Och så får man liksom ja, men Som du säger man, kan, man, man behöver inte lägga hela sin tillit På någon egentligen Någon stor figur Men någonstans hålla fötterna på jorden Och eh, lyssna till sin egen magkänsla och Ja, så får tiden utvisa vissa saker. liksom mm. Det är skitsvårt i det här informationsklädet som är. Ja, visst är det. Och jag tänker på det om vi går tillbaka till det här med medicin och hälsa och sådär. Liksom, och, och, och har, har din liksom bild kring det förändras och jag, jag tänker på det här liksom för att många jag menar, hälsa är ju naturligt ett område som, som engagerar väldigt många, jag menar, jag brukar säga ja, det är ju det är en fråga som bokstavligen handlar om, om liv eller död då, eller hälsa eller sjukdom då men och, och, och jag menar, när man ser en sån här en sån fin då som, som den här Tocke Karlsson då, de lägger fram liksom att ja vi ser ju på det så att, att, att hela den medicinska industrin och livsmedelsstid de håller ihop i ett geschef då liksom. Eller de för, för det är ju som det här uttrycket då att, att pengarna finns inte i friska människor och pengarna finns inte i döda människor utan pengarna finns i sjuka människor då. Jag tänker hur... Förlåt. Ja, sjuka, levande, lidande. Ja, just det, precis. Sjuka, levande, lidande människor. Där, där har eh, Big Pharma eh, sina pengar då. Och det stämmer ju liksom, även om man ser på det rent krast eh, eh, som, som en sjuk affärsidé då. Va, så är det ju så, och sjuka människor är ju, är ju fantastiska kunder då. Va, för att, att de eh, är ju beredda att göra vad som helst liksom. För, för, att, för att bli friska eller för att, att deras barn eller nära och kära ska bli friska. Då. Så att det är, man har ju jättebra kunder i det då. Men, men jag tänker på det om vi liksom går över till sådana här konkret. Liksom, hur, har, har du din bild och ditt sätt? Och, vad, vad, vad tänker du på konkret kring det här med hälsa? Och, och vad, vad försöker du tänka på? Hur, hur anser du att man ska äta och, och så vidare och sådär? Alltså jag försöker äta så mycket riktig mat som möjligt. Och jag försöker göra, nu är det faktiskt inte jag som lagar mat hemma, det är min man. Men det lagas mat från grunden. Vi försöker undvika så mycket processat, halvfabrikat och sånt skit som bara möjligt. Sen är man liksom människa 2024 och ibland går livet, alltså så att det händer ju. Och jag, jag är också mycket så här men Jag tror på 8 20 regeln Jag tror att vår kropp klarar lite skit. Den är skapt för det liksom. Men bara jag tankar den till mestadels med bra, näringsrik, riktig mat. Eh, så klarar den en, en hamburgare i kvartalen. <laughs> Vad det kan vara. Eh, och likadant. Att jag inte, alltså jag är inte så rädd. För jag tror att rädsla det är värre än, än... Jag tror att det är det värsta. Om jag ska mm. vara helt ärlig. Mm. Jag tror att rädsla är det som, som verkligen eh, gör oss sjuka. Både mentalt och fysiskt på olika sätt. Um, så att jag försöker att inte vara så rädd. Jag försöker att tänka att jag äter så mycket riktig mat jag kan. Jag försöker tänka att jag, jag har, har en köksträd, trädgård hemma med vad är det, 12 pallkragar. Så att sommarhalvåret försöker jag alltid odla så mycket som möjligt eget. Då vet jag också att det inte är besprutat med pesticider eller annan skit. Um, och så försöker man liksom att, äh, ja, äh, vi har vattenfilter hemma till vattnet. Vi har en äh, luftrenare. Äh, vi har en. Men, men någonstans här, det kan, lätt bli, det kan lätt bli lite maniskt också. Jag tillhör den här äh, kategorin som liksom. Jag kan inte gå runt hemma och försöka sätta bort varenda liten basilisk eller, eller liksom. Ja, Kolla varenda, lägga allting i bikarbonat och allting. Alltså absolut, jag lägger en hel del, det ska erkännas, jag lägger en hel del grönsaker i bikarbonat. Ja, så gör du För det. Att, ja, ska... okej. Okay. Jag nej, hade ingen det om Jag ska tydligen läsa upp besprutning, alltså pesticider och sånt här. Ja. Bekämpningsmedel lite grann. Mm. Så får man ju skölja av det också. För att man ska inte prisa så mycket bikarbonat då. Så att det är också också... Men man får hitta... Alltså jag tror att man får liksom... Jag, jag tror att så länge man tänker att man äter så mycket riktig mat som möjligt. Och försöker kanske handla det så ofta man kan från någonting närproducerat. Nästan de allra flesta nu har någonting som heter rekoringen eh, lokalt. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt tänker jag. Eh, för att då får du liksom... Eh, närodla att det oftast inte det blir inte den här massproduktionen då. De, de har inte eh, vad heter sådana här som flyger nu som man är, är överallt eh, små miniflygplan. Drönare? Ja, <laughs> drönare. Drönare. <laughs> drönare. ja. Eh, de har inte drönare som, som flyger och besprutar alla deras grejer för att det är mycket mer småskaligt allting. Eh, därför är det liksom bättre eh, mat. Och man kanske man kanske jobbar lite mer regenerativt som man pratar om mycket nu. Att det här att bara odla en grej eh, har ju visat sig inte är det bästa. Eh, mm. Utan eh, att man kanske har mm. några kor och, och som eh, betar lite på gräset och skiter lite så blir det lite gödsel. Och så har man några, ja men ni vet, så, så har man ett ekosystem helt enkelt. Mm. Eh, så det är mm. lite så här back to, tillbaka till som det har var, varit innan industrialiseringen liksom. Ja, nej, men precis. Jag, jag håller verkligen med det där Man brukar ju säga ibland att, att äh, äta för att leva, lev inte för att äta. Och det, det är ju lite med det här också liksom att jag tar hand om din hälsa för att leva men lev inte för att ta hand om din hälsa. Liksom. Det kan bli lite maniskt det här. Liksom. Jag, jag kan verkligen hålla med om det. Men samtidigt så är det så också som jag ser att i det här att äh, men det här med en, en sak som jag har tittat en hel del på som jag har blivit lite lurig på eller man ska uttrycka Det det är ju det, det här med grönsaker då. För att grönsaker och det, det, det är så bra och det är så fint va. Men samtidigt och, och, men vi ska ju se till att, att de inte är besprutade då. Men samtidigt så förefaller det så att en hel del grönsaker, de innehåller ju en del problematiska gifter i sig själva om man säger så att de är. Det finns ju det Ja, precis det här. Oxalater heter det. Till exempel. Och, ja. ja. Så det här ska man nog kanske tänka till lite, eller jag tror nog att man ska göra det. Eh, och, och, men, men visst, jag äter ju grönsaker också, men, men jag äter ju jag äter inte alls lika så mycket grönsaker längre. Liksom, utan det är ju mer. Och, och jag menar, ja, kött och smör och ägg och, och grädde. Man blir ju mätt av det, va också. Oh, oh, jag ja. tror att eh, alltså om man kollar så här de friskaste människorna i världen äter betydligt mindre jag tror att det är det som är grejen Så här, vad vi än stoppar ja. i oss så ska kroppen processa det och det ska ta sig igenom alla våra eh, olika delar och så vidare och någonting, allting vi äter är ju lite kontaminerat eller innehåller lite av någonting som kroppen som inte är bra, det kan innehålla saker som är bra också samtidigt men som sagt, inte. Och tittar man liksom ute i världen så, så är det ju ändå folk som äter betydligt mindre kalorimässigt. Sen kan det ju skilja sig i de här blå zonerna. Vissa äter mer kött och vissa äter mindre kött och vissa äter. Men jag tror också att det handlar mycket om det vi inte äter. Alltså, någon mår jättebra på karnivor, Någon mår bättre på vegetarisk. En tredje mår bättre på eh, ja, någonting annat. Liksom. Eh, och kanske handlar det. Mest egentligen om det vi inte äter. Alltså att vi inte äter processat. Att vi inte äter en massa socker. Att vi inte äter en massa gluten. Att vi inte äter en massa vad det nu kan vara. Liksom, som vi utesluter. Och så mm. tror jag faktiskt att mycket handlar om. Jag är av den här viktigheten. Att jag tror att så mycket handlar om tankens kraft. Alltså mer än vad vi tror. Tror jag. Eh, och att det spelar en stor roll. I, i våra liv. Och hur vi. Hur, alltså bara hur vi känner när vi äter maten. Lite som hon pratade om också i den här intervjun. Hon väl ju sin mat. Så att hon sa den kommer become me och blir liksom en del av mina celler och så vidare. Att, att ha en... Om jag känner att jag har lagat min mat från grunden. Jag vet att råvarorna är noga utvalda. Då äter jag den här maten. Även om inte den kanske smakar... Alltså en potatis smakar nödvändigtvis inte så mycket. Fast ändå gör den det för att den är. Förstår ni? Alltså, är ni med mig på mitt tänk? Att, att det kanske snarare också är, eller att det är i alla fall en del, tror jag. Eh, att eh, på något vis ha en, en skön positiv känsla till mat. Jag tror att det, när vi bara hits äter och stressar, så trycker i oss massa processat för att typ, vi är ju mer eller mindre beroende av det. Eh, så att det är ett beroende vi matar och i någon, vi, vi, vi njuter knappt vi bara liksom trycker i det på sekunder eh, då tror jag att det, det händer andra fysiologiska grejer i kroppen än när vi sitter och njuter av någonting som vi kanske till och med har sått från frö själva hela vägen till eh, jag tror att det är jag tror att det här med dieter är eh, jag tror att du kan må bra på olika dieter och jag tror mm. att det finns mer är inte äter och inställningen till maten. Och var råvarorna kommer från. Mm. Nej men där tror jag. Man, alltså just det här. Jag menar vill man. Jag tror att en av. Om man gällande var att äta då. Liksom, så, så tänker jag nog att en, en av de största hälsovinster man kan göra. eller så att säga, det, det är just det här. Och försöka äta. Så lite. Processad mat som möjligt. Alltså så lite. Köpa så lite från affären. Alltså mat det man köper i affären ska vara ingredienser inte bestå av ingredienser för att det märker, liksom man ser ju i all den här eh, halvfabrikaten och så vidare alltså man, och en, en sån här grej som jag tror är, är faktiskt mycket mer problematisk för oss än vi har förstått eller och det är ju de här växtoljerna då eller fröoljorna Uh, de, de är ju, alltså, Och det är ju någonting också, vi har ju blivit rådda då, att ja, vi ska välja fleromättade fetter framför mättade fetter. Då. Det vill säga att vi ska välja rapsolja uh, framför smör. då. Och jag tror att det är exakt precis tvärtom då. Och att de här uh, växtoljerna är väldigt, väldigt... Uh, jobbar för oss att de för de, det är lite så här de de lagras upp i kroppen och de ändrar ju det här liksom omega 3 omega 6 förhållandet då. Det var ju någon som jag såg på det han, han sa det att jag igen då det här med studier och sådär då, ja, man gjorde ju studier kring det här med med fröoljor och sånt då. Man gjorde många studier på 60, 70, 80-talet och så för det var ju då det började lite det här med att man skulle inte äta naturligt fett då. Och då visade det sig då att eh, de här eh, växtoljorna, ja de sänker kolesterolet. Och det tyckte man var bra då, för då hade man ju den här kolesterolhypotesen eh, då. Men de fann en liten nackdel också, för man kunde ju se det också att ja, de ökade eh, förekomsterna av cancer och demenssjukdomar och kärlsjukdomar och så va. Men det, det brydde man sätter om för att man, det, var ju, det sänkte ju kolesterolet va. Och det var ju en hälsofördel så att därför ska vi ändå fortsätta och rekommendera de här fröoljorna då framför naturliga fetter. Men då sa han den här personen ja det är ju också så att arsenik sänker ju också kolesterolet då om man äter det men det säger inte att Nej, men det har jag också landat i precis som där har vi landat i samma att fröoljor det tror jag inte är något bra för oss att äta för mycket av men jag tror också att det är Anna sa det så bra, jag intervjuade ju här hälsovetare Hanna Hallén häromdagen, Jag pratade om gluten då men hon sa det så bra också att så här, ja då har man ju sett att inte man mycket gluten så ökar man glutenintolerans och gluten är ingen bra. Det skapar obalans i tarmfloran och det kommer ut gliadin i blodet. Och det är ja, alla möjliga olika eh, dåliga konsekvenser med det. Men då hade man ju sett att folk som då uteslöt gluten helt och istället bara bakar på typ enbart kokosmjöl. Eller enbart majsmjöl eller enbart något annat mjöl. De fick också till slut hälsoproblem och det var lite som hon var inne på att så här. Det kanske är så att allting vi äter för mycket av till slut, alltså, och då liknade hon det med en blomma eller en växt. En växt behöver vatten för att överleva. Eh, vatten är liksom helt och hållet existentiellt, för, eller vad heter det? Eh, ja, den behöver i alla fall vatten för att överhuvudtaget överleva, men ger den för mycket vatten? Vatten med för mycket vatten så dör den ju istället. Det vet ju någon som håller på med lite växter hemma att det är väldigt lätt att övervattna en växt till dess död. Mm. <laughs> eh, och kanske ligger det någonting i det där också att så här, allting vi äter för mycket av hela tiden. Eh, på tal om att återkoppla till det här att jag tror att ett stort problem i våran moderna västvärld är att vi äter för mycket kalorimässigt. Mm. Ja, så kan det vara. <laughs> men... Jag, jag är lite också sådär, det, det här med kalorier och sådär. Jag brukar ju säga det att ja, det är ju mest ett mått på hur, hur mycket energi någonting avger när det brinner då. För det är ju det det är egentligen. Mm. När man, man, så, och liksom hur det omsätts i kroppen. Men, och, men jag är med på det där också. Men jag, och någon som jag vet att jag har pratat om väldigt mycket på den här podden då, som, liksom, som jag upptäckte. Som jag bara tyckte, oj, där var någon som hade hittat grejer för länge sedan då. Det var, det var en, en, en läkare som levde på 1800-talet som hette Dr. Salisbury. Och han skrev en bok som heter The Relation to Alimentation and Disease. Och det han demonstrerade då kliniskt på 1800-talet då. Han visade då att om man till exempel bara äter havrigrynsgröt eh, under en vecka då eller i flera dagar i sträck va ja då blir man sjuk eh, och, och han hade liksom han, han var sån här, han, han och ett antal frivilliga och de, de prövar lite sån här saker då va? de prövar havregrynsgröt, baked beans eh, lite sån här grejer då och han demonstrerade verkligen då att äter man bara detta ja men då blir man sjuk och det är väl inte så konstigt att man bara äter en sak då va men han visar ju det att många av de här eh, eh, Ja, vegetabiliska stärkelser. Alltså mycket stärkelser då. Och sånt här va? Det, det kan fullständigt förstöra eh, våran eh, liksom eh, vårat matsmältningssystem då. Och han hade ju en teori som jag tror trodde att det, det blir liksom jäsning och grejer där Och så får man det här lik då, liksom, att det, då. Då liksom då, då havererar hela matsmältningssystemet så börjar det läcka ut. Eh, eh. De här grejerna i blodet. då. Men någonting som man också visade. Då, som jag tycker var så intressant. Det visade också hur man kunde avhjälpa de här besvären. Väldigt snabbt och effektivt. då. Och det var genom att bara äta mager köttfärs. Och dricka vatten. Så gjorde man det då. alltså Det var ju bara en diet man höll sig då. Va? Men man gjorde det i några veckor. Och då så kunde matsmältningen läka ihop igen. Och sen så kunde man äta ganska normalt igen då, för han var ju inga. Jag, jag, jag är gått i hållet. Jag, jag, jag tror ju att, att det här med kar stämmer ganska bra. Att vi människor vi är främst anpassade för att äta fett och kött. Och det betyder inte, det betyder inte att vi eh, inte eh, att, det betyder inte att vi inte kan äta grönsaker också. Men jag tror att Många av dem, många problem kan man få om man, om man äter för mycket eh, grönsaker då, eller om man äter för mycket vegetabiliskt. och kanske för, framförallt eh, sånt här som har mycket stärkelse så Dr. Sjölsburi han, han han föreslog eh, ungefär två-tredjedelar då så han att två-tredjedel två animalist och en-tredjedel en eh, vegetariskt. Eh, är ganska lagom. Du ler lite här nu, Cecilia. Håller du inte med? <laughs> Nej det är jag inte Nej, men här skiljer vi oss åt Verkligen okay. uh, ja. Men det är intressant att lyssna hur är det liksom? Och som sagt jag, jag säger absolut inte att du har fel Absolut Nej. inte Vem är jag att sitta här och säga att det, jag har rätt Så det är inte så Jag, bara, jag, jag ser det på ett annat sätt mm. <laughs> det gör jag. Uh, Så här skiljer vi oss åt Helt klart Men återigen så här, Jag tänker att varje person går till sig Man går till liksom så här Funkar det här för mig Mår jag bra på det här? Känner jag mig pigg? Känner jag mig glad? Känner jag att jag har energi? Har jag inga konstiga symptom? Eh, och så länge det är riktig mat. Och så länge du inte äter en annan massa skit hela tiden. Så tror jag att du klarar det ganska bra. Mm. Och sen får man väl känna att någon kör carnivore. Någon annan kör vegetariskt. Eh, ja. mm. Det får man landa i själv. Ja, men hur tror. tänker du då, för jag menar, det här, jag menar du, du är ju väldigt mediekritisk nu och det, det har det varit länge, men hur, hur tänker du liksom lite kring den här, ja, för jag tycker mig se att man, man skapar ju väldigt mycket en zeitgeist kring det här liksom det här med att det är fint med, med grönsaker och att vi ska äta vegetariskt och, och jag menar mina barn då, de, de får ju väldigt mycket vegetariskt i skolan. Och, men nu är det ju inte så, nu man inte så mycket någon, någon hälsoaspekt på det utan nu är det ju mer för att vi ska rädda världen, vi ska rädda klimatet genom att äta morösa. Men det där tycker jag bajs är bajs Alltså ja. det där köper jag inte alls. Eh, dels för att eh, för det första så vill de ju eh, att det ska man massa grönsak som är superbesprutade med massa pesticider som vi vet ställer till med 28 000 olika saker i kroppen. Mm. Eh, för det andra det här med klimatet det också, det är också en sak att säga. Eh, och hur växtbaserat då skulle alltså det där, det där är bara snödet, det, det köper jag inte, det där är bara pk. Men grejen är att jag, liksom så som jag ser på det är att så här ser jag på det. Jag tror att vi är äter. Jag tror att, för man pratar om så här, ja ah, men vi har längre tarmar än köttätare har och vi har inte lika vassa huggtänder som köttätare har. Det, man kan hitta massa belägg då för att vi egentligen, att kroppen egentligen är mer gjord för att äta typ inte en massa kött hela tiden då. Och man kan hitta belägg åt andra hållet, det är motsatta också. Eh, vilket jag också vet och har läst om, men... Så att någonstans, det jag har landat i är att jag tror att vi är det. Jag tror att vi kan leva på eh, en ren köttbaserad kost. Och jag tror att vi kan leva på en ren vegetarisk kost så länge vi är noga med att vi eh, blandar eh, nötter med grönsaker. med, med alltså Alla det möjliga olika. Eh, så att man får i sig från olika eh, källor. Och att det inte är beslut med en massa pesticider. Och jag skulle aldrig få för mig att gå in på Ika och köpa korn. Eller köpa sojafilé. Eller köpa något annat vegetariskt halvfabrikat. Men jag tror att om du äter en riktig plant-based kost som ja, återigen, så tänker jag så här: tillbaka till samlar- och jägartiden. Vad gjorde samlarna? Jo, de samlade vildmorot. De samlade allt det här som växer i växtriket. Och vad gjorde jägarna? Jo, de, de eh, jagade och kom hem med kött. Och där någonstans har vi ätit en blandkost. Och sen kan det ha varit olika stammar som eh, var olika duktiga på att jaga eller befann sig på olika marker där det fanns mer eller mindre vild som växte eller mer eller mindre djur som rörde sig. Och kanske har vi evolutionärt med tiden eh, anpassat våran kropp lite grann efter den föda som funnits. Och vissa kanske har rört sig mer. Vissa stammar har rört sig mer bland djur. Och då är, har man biologiskt med sig det. Att det funkar bra för en. Och några har rört sig mer där det fanns mindre djur och mer växtlighet. Och då funkar det bra. Jag tror att vi alla äter det. Och jag tror som sagt att du kan må bra på den eller andra dieten. Men det här som har hänt nu när liksom, åh nu ska alla vara vegetarianer. Det är så bra och det är så bra för klimatet och vi ska äta massa såjakött och insekter. Pratar de ju skit. Det läget är inte jag i. Jag var med i en väggogrupp ett tag eh, på Facebook. Eller den heter Veggoföräldrar tror jag. Jag var tvungen att gå ur. För att jag, jag, jag satt bara och tänker, åh herregud, ni, ni, ni matar era barn så mycket skit Det är så mycket halvfabrikat och det är så mycket, att tala om gluten då. Eh, pasta kan man äta som vegetarian men är det så bra, mjölmaten eh, så att jag var tvungen att lämna för jag kände att jag blev så provocerad och så var man inne någon gång och så här, nu, vänta lite nu tror du verkligen att det här är bättre ah, du vet, så här, och då fick man ju bara massa arga vem är du och kommer här eh, så att jag kände att jag lämnade där men eh, så det läget befinner jag mig inte heller i eh, mm. så Mm. Nej, jag, jag är väl inte riktigt med det där utan jag, jag, jag tänker nog det att, att um, visst kan, man, kan, man, kan vi så att säga, överleva på, på grönsaker och så. Det finns ju en del så att säga, naturfolk som, som äter väldigt mycket uh, vegetabiliskt då eller plant-based men, men ibland så får de alltid i sig lite kött också. Men jag tror oavsett liksom jag menar, men oavsett så tror jag att jag är helt med det där att jag tror att den största vinsten man kan göra eller det, det, det viktigaste av allt att tänka på det är precis det du säger, det är att undvika det här processade då alla de här halvfabrikaten och sånt och, och, och sen även speciella saker som, som soja, det är ju en, det är en gröda som man inte har eh, använt på det sättet man gör idag. Liksom. Och den är ju väldigt problematisk för att den innehåller massa märkliga hormonstörande ämnen och grejer. och sådär, Så att checka, att, att, liksom, att ha soja som ett protein i mat, det, det tror jag inte alls är någon, någon höjdare. Liksom. Det kommer nog vara nya gluten tror jag. Det tror vi kommer se om ett tag. Alltså, återigen det här när det överensvänns någonting. Och också det här när vi, när vi tar det från en, en originalform och så pulveriserar vi det. Vi, liksom, vi maler det så fint så det enda som är kvar är ungefär ett vitt damm. Och sen gör vi en produkt av det. Det är mm. ju inte så det, det är sammansatt från början heller. Eh, och sen glömde jag nämna det, men jag har ju ett annat perspektiv i detta också. Och det är ju att hade jag bara kunnat äta gräsbetande djur så hade jag ätit kött. Så kan jag säga. Mm. Men vad jag också har svårt för det är eh, vad som har hänt efter industrialiseringen och djurfabrikerna och så som det ser ut idag. Mm. Jag, tycker är, eh, jag tycker att det är ohumant och jag, jag då som har det här spirituella eh, sättet att se på livet utan att liksom, jag vill inte heller tillhöra någon grupp där. Men, men jag ser på livet så som jag gör och det är väl no någon form av spirituellt perspektiv på det då. Mm. Jag, jag känner också att jag vill handla. Jag vill göra så lite skada som möjligt. Handla så gott jag kan. Och när jag då vet liksom hur det ser ut idag. Sverige är väl i okej. Okay, om man jämför med övriga världen. Men nu har vi ju inte. Vi är långt ifrån bara svensk kött i, på Ica. Eh, så det är också en anledning för mig. Eh, och sen kan man ju. alltså det, det är bara vad jag har landat i. Eh, som mm. sagt. Det är ju också olika. Sätt att se på saker och perspektiv och sådär. Men det är väl en del i det. Så återigen hade jag levt på jägar- och samlat tiden. Så hade jag 100 ätit det som serverades den dagen. Det som jägarna kom, kom hem med. Samlarna kom hem med. Um... Ja då, då hade vi inte tid att bråka om sånt här. Liksom, vad man skulle äta. <laughs> Utan då fick man äta det som, som fanns. Men du det var någon som sa det till mig. Att den största grejen som har hänt efter industrialiseringen. Egentligen. Mm. Det är ju att vi har slutat behöva jobba för våran mat eh, på tallriken. Alltså innan det så fick vi alla på olika sätt. Vi levde i bondesamhälle eller hur vi nu levde. Vi jobbade för vår egen mat. Alla kanske hade lite boskap eller odlade någonting. Eller så, var, så bytte man emellan och så hjälptes man åt. Men det som har hänt efter industrialiseringen. är att ingen behöver tänka på det längre. Vi går till lika och så köper vi maten mm. där. Och då kan vi helt plötsligt lägga vår tid. På en massa andra grejer. Utveckla mm. tekniken. Och mm. <laughs> vad vi nu gör. Mm. Um. Så ja, att, ja, det... som du sa. Då hade vi inte tid att diskutera sådana här grejer. Nej. Nej, nej men jag kommer att tänka på det. Jag bara fick en sån här flashback. När du pratade om det här med, med gluten. Och, och, och välling och sådana där. Ja, men... Jag minns det, och det här var ju liksom eh, 2009 eller 2010 eller någonting, när, när mitt yngsta barn var, var litet då. <hör> och eh, då hade jag precis liksom börjat bli lite uppmärksam på de här grejerna då. Eh, och eh, då fick jag en välling då på kvällen liksom. Och sen så vaknade jag alltid då klockan eh, fyra, fem eller någonting och skrek och skulle ha med välling då. Man skulle alltid ha välling två gånger liksom mitt i natten då va? Men då, då testade jag lite i smyg då nästan för att det, det var ju inte så. Här, men jag, jag, jag tog lite turkisk, turkisk yoghurt och grädde och rörde ihop. Och eh, gav honom istället då för kvällsvällingen då. Och då sov jag hela natten och, och Karin var ju helt bara, vad, vad är det som har hänt? Liksom. Mm. Det är, ju, det är ju liksom det man märker. Det är ju det som händer lite det här med det här mjölet eller stärkelsen då. Liksom. att ja Bloodsocker går upp som, och sen så faller det ner som en pannkaka då Och så blir man jättehungrig liksom. Så, mm, vet du vad jag ja. har gjort där på tal om små barn och på tal om att vara. Eh, nej, jag har ju ammat mina barn tills de är två och ett halvt. Så att jag har aldrig gett en varken välling eller gröt eller någonting annat. Då <laughs> man min mjölk i. Eh, ja två och ett halvt år, det blir ju alltså ja, det är många års amning. Ja. ja, men det är, ju, det, är ju, det är ju väldigt bekvämt. Då har man alltid då vet man då vet man alltid vad det blir. Så. Ja, och återigen ja. Så här, tillbaka till stenåldern, hur gjorde man då? Mm. Alltså då hade inte folk välling och gröt alla de här Nej. eller ersättning eller någonting. Bröstmjölken är ju gratis, anpassad mm. efter din bebis, antiperfekt mm. temperatur och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är klart att man ammar det ganska länge. WHO, som jag i och för sig inte tycker är någon vidare organisation. Men de rekommenderar ju faktiskt amming till två års ålder eller mer. Men det är också en sån sak som vi helt... Idag ska man sluta amma när de är typ så här ett halvår. är väl det vanligaste de flesta gör. Så sen ska mm. mamma börja jobba på heltid. Så nu måste vi liksom börja trappa ner på det här så mamma kan gå till jobbet och betala skatt. och Ja, ni vet. Short. Ja, den, den amningstiden den är väl mest anpassad efter föräldraförsäkringen då hur långt den, hur långt den håller liksom så. ungefär så. Ja. ja. ja det finns okay. mycket att diskutera. Ja, det finns mycket att diskutera och, och, och, och tiden går här men det har varit jätteroligt att och hålla med eh, Silja, Tack, och jag fick göra en liten sån här ny återkoppling och jag, det, var, det var väldigt roligt det här tycker jag, eller det var roligt att lyssna på vad vi pratade om för, för två och ett halvt år sedan och så nu liksom så jag, jag vill verkligen rekommendera lyssnarna också om, om ni hade lyst gå tillbaka och lyssna på det avsnittet, det var, det, jag tycker det var en av, en av våra bästa avsnitt alltså, som vi har gjort så, men det här blir väldigt bra. Vi får läsa det som eh, två och ett halvt år till. Då. Så får vi se vad som har hänt på de åren. Ja. ja. Nej, och, och just det här med att, att, att göra någonting. Jag menar, vi har gjort den här podden. Och jag hoppas verkligen att, att vi har gjort något gott i det. Att, att, att vi har liksom fått människor att tänka i lite andra banor. Och, och kanske inte har tagit den där andra boosten. Eller tredje boosten. Och någonting sånt där. Och, och, jag vet inte. Men mm. ja. Det känns ändå gott att man vågade säga någonting. Och att man idag ändå känner att fan, man var på rätt sida i historien alltså, Allt som visas nu då. Studie efter studie som kommer ut här. Mm. Med vad de gör i kroppen. Och det är också en sån här svår grej. Man vill nästan inte prata. Alltså, man har ju så många runt omkring sig som har tagit detta. Så att mm. Jag kan känna att jag knappt vill ens prata. Jag vill bara fokusera på nu så här. Hur gör vi världen till en bättre plats? Nu mm. är vi där vi är. Upp fram med sakerna. Upp med grejerna. Och så hjälps ju alla åsnitt bara till att se till att det här blir ett bättre ställe att leva på. Liksom. Och mm. eh, en del i det är ju precis som du säger att, eh, att vakna upp till att eh, vissa saker är intryck som man har tänkt. Och det är klart att ni har bidragit jättedä, jättemycket där med er podd. Mm. Jag tycker det är så härligt också med er och dig Patrik som jag har pratat med mest. Men att man kan tycka lite olika ibland. Vi kan tycka samma saker om vissa grejer. Och vissa saker skiljer oss åt. Och det där är så fundamentalt för liksom det fria ordet. Mm. Och, och våra demokratiska rättigheter och yttrandefriheten och åsiktsfriheten. det är det som har eh, verkligen nu de senaste åren trampats på så mycket. Eh, och man, ska, mm. man får inte tycka för mycket. Allt ska vara PK och allt ska vara censur. Liksom. Eh, och jag tycker att det är väldigt härligt och frigivande. Jag vill bara säga det ja ja tack så mycket mm. ja ja men uh, ja och jag ser verkligen fram emot uh, nya bra uh, intressanta videos stilar uh, och så mm. har, har du hade du någon vem blir din nästa gäst eller vet du har du någon jo, eller vad jag blir, tror väl, att din som... nästa gäst uh, blir Elsa Vidding faktiskt mm. ja just mm. det mm. Mm. det kommer bli intressant för att jag kommer ju då från jag är utkikare från Centerpartiet och hon är utkikare från Socialdemo eller Sverigedemokraterna. Som är liksom lite så här, ni vet, varandras motsatser. Eh, och idag står vi liksom enade. <laughs> Båda sett genom det här systemet Så att eh, ja, det är lite symboliskt på något vis. Mm. Mm. Okej. Okay. Yes. Då ja tackar vi för en bra intervju och säger gött till lyssnarna. Och på återhörande. Ja. Yeah. Åtrarna. Tack för att ni har lyssnat. Here's a story about the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's some For a dance about being brave enough to stand up to the man About when you're feeling way too small to make a difference But so shout into the monsters in the dark About a girl with little braids that turn the world to a parade Mr. Farrakhan has asked me to address the issue of vaccines and African American and vaccine safety. I want to start out by saying this, and I want to say it emphatically: I am pro-vaccine. I am. I have always been fiercely pro-vaccine. I had all six of my children vaccinated, and I believe that we ought to have policies that encourage full vaccination for all Americans.